Ikinä, paras kausi ikinä, tervetuloa 36. episodin pariin. Ja meidän piti tehdä kuenda tulossa on, mutta no kesti sen verran aikaa, että syyskausi tuli väli, joten tämä nyt tästä ensin. Paras kausi ikinä. Valitettavasti meidän edellisen jakson nimi oli, että paras kausi ikinä, Mä en tiedä, mitä me tälle nyt sitten tehdään. Se joudutaan ylikirjoittamaan. Ah, Okei, okay. käyn laittamassa viivan päälle jo. Sama jakson nimi tällekin jaksolle. Jes, Haider on. Täällä kästämässä ja vieressä ne on Walter. Näin on. Mitä mun pitikään sanoa? Nyt mä, mä jäätyä jo nyt. Hmm. Niin, no, Jollakin liittyen se oli. Niin siihen QNA-liittyen se oli, että, että kiitoksia vaan kaikille, jotka lähetti niitä kysymyksiä. Että Vähän oli semmoinen, ekat päivät kun tärisi sen asian äärellä, oli semmoinen, että okei, eihän tästä tukkaan mitään, mutta kyllähän niitä tuli sitten. Niin... Joo, no sellainen, että kun oli tarpeeksi aikaa, että ystävät ja kuulijat ilmeisesti sellaiset, että tekevät parhaan duunin, kun saavat vähän miettimisaikaa, niin just sillä tavalla, että niitä on vähän niin tasaisesti myöhemminkin tullut, niin. Puhumattakaan siitä, että ei meidän käsitte täyde olla semmoinen, että kukaan julkaisu päivänä, istui salassa ja alusta loppuun, että semmoinen pikkuhiljaa työmatkoa tyyppinen. Hei vaan kaikille, jotka on menossa töihin juuri nyt. Yes, voit teitä raukkoja. Ai ai, on se kamala, kun joutuu töihin tekemään töitä. on kyllä. Kukaan ei tällaista on laittanut ihmiset tekemään. Onko meillä mitään japanikaskuja kerrottavana? Mehän käytiin tuossa porukalla, käytiin Japaniassa ja... Hmm. Joo, se on niin kuin... En tiedä, saisiko siitä mitään hyvin episodi etenkin, kun eka kolmasosa siitä olisi varmaan minä puhumassa oloina, koska meni ennen kaikkea muita, mutta... Hmm. Olikin voi pyhin vaelloksi. kävin Oregairun mestoilla, Love Live Sunshine mestoilla, Evangelionin mestoilla ja sitten tulikin kiiretteitä vastaanottama. Ja mekin käytiin jossain mestoilla. Ehkä vähemmän anime mestoilla, paitsi sitten lopuksi kun me käytiin tuolla Love Live Sunshine mestoilla. Yes! Olihan <laughs> siinä myös Konan museo ja sitten ne Takakin tapahtumapaikat. Se on totta joo. Näistä ehkä jos toista pitäisi suositella, niin mä sanoisin että se Takaki saari oli ehkä hienompi paikka vaan kuin se Konan museo. Toki se Konan museo oli hyvää semmoista. Tiedätkö se, kun Japanissa on se hyvä jotenkin vibe siitä, miten ne ottaa jonkun niillä on niin kuoleva kylä tuolla Tottorissa ja sitten ne on silleen, jotain se on keksittävät, että millä saadaan jengi käymään täällä ja sitten on silleen, no meiltä on toi mangaka kotosin, niin omistetaan koko kylä nyt sitten sille, sen mangakaan. toki nyt Konanin mangakaa aika iso juttu, että se ei ole ihan mikä vaan, mutta kuitenkin sitten siellä, siellä näkyy niin kuin kaikkialla, että voi olla autokaupan mainoksessa, voi olla parit konan hahmot mukana ja tien varressa patsaita, ja sitten niillä on se itse museo siellä lopuksi. Että, niin se, se, niiden oma into siihen, niiden omaan tota, tämmöiseen markkinointikulmaan on jotenkin niin sympaattista sekä täällä että varsinkin siellä sunshine-mestoilla. No sun kaupungissa jo ne oli. Ja kyllä ottanut niin ihan täysillä, että nämä olivat oman kylän tyttöjä Love Live-tytöt jo, into oli sen mukaista, vaikka puhutaan ikivainasta sarjasta, siis mitä se on. 7-8 oh. vuotta vanha sarja. Mun mielestä se tuli kyllä se 16 kausi tässä kohtaa aletaan lähestyä 10 vuotta pikkuhiljaa. Siellä ne oli edelleen innoissaan Sunshineista. Kyllä. Kyllä näitä on edelleen ihan kierroksikin tehdä, että neinku, se jotenkin on jännää, että Muse lopetti verrattain nopeasti. Mä en ole ihan varma miten niin Nijigasakia Superstar-yksiköillä menee, mutta se, että Sunshine on kyllä kestänyt aikaa todella hyvin. Numaisun kaupungin budjetista on kuitenkin puolet uhrattu niille. Niin. Ja se on oikein. Ja toisaalta turismista 95 prosenttia on niiden ansioita. No se. se. Oli kyllä hauskaa, että siellä oli muitakin, jotka olivat siellä tullut. Love live hommien takia sinne, että vielä vetää kansaa. Ehkä se on siellä ORAissa samanlaista sitten se. Girls on Panzerin kanssa enti. Hyvin mahdollista, kyllä sekin saattaa se asialistalla olla. On se kiva sarja. Ehkä en näe päivä, kun mä katson. Sen. Joo, kyllä. Sä, sä tuu tykkään siitä enemmän kuin sä odotat, että sä tykkäisit siitä. Mä odotan, että mä tykkään siitä aika paljon. On se kuitenkin sutumun Misushiman mestariteos. No se, mä odotin, että se armeija-teema karkottaisi sua mahdollisimman kauas pois. Niin. Se on karkottanut mua katsomatta sitä sarjaa kaikki nämä vuodet kyllä. Mm. Ja sitten kun katot, niin tajuat, että se on käytännössä urheilusarja kautta kerhosarja kautta tyytöt olemassa vitsin pöhköjä sarja. Se on aina ihan hyvää kulttuuria kyllä se. Speaking of tytöt ja pojat, te kaikki olemassa pöhkeä. Pitäisikö hän merkää? Mm, Tämä on kyllä erinomainen siltä Mä oon samaa mieltä sun kanssa. <tos> Ryhdytään kaikki Kesä syyskauden sarjoja läpitetty. Ihan ensimmäisenä meillä on tässä Janokun. Janokunin tavalliset päivät. Arkipäivät suorastaan. Normipäivät, niin kuin meillä Tampereella sanotaan. Häh? Eikö sano se sano muualla? Nyt kun se on... Vähän niin kuin kummeliläppä, niin sen takia se on tamperi, tamperilaiset Jaa. Anyway, Janokun romanttinen komedia, joka kertoo tällaisesta Janokun-nimisestä jäbästä, joka, jolle sattuu ja tapahtuu kaikkia niin kuin haavereita koko ajan. Et mitä tahansa se yrittääkin tehdä, niin aina se siellä törmäilee seiniä ja kaatuu ja asiat kaatuu sen niskaan. Ja se on niin kuin vaan tosi huono mäihä ja tosi huono koordinaatiokyky kaiken suhteen, sit se on kokene semmoisia last tradeja siteiden peitossa ja sitten se uutena sinne luokalle vai miten se ei mun mielestä se olisi vaan eka kerta kun ne on samalla luokalla. Joo, joo. sitten siellä on tämä luokan presidentti, luokan johtaja tyttö, joka alkaa sitten pitämään siitä huolta ja sitten Romanssin kipinä saadaan aikaiseksi. Mä oon niin ylpeä, että et edes pyydä mua enää, vaan näitä itse. Ihan kuule, yritin parhaan. Mm -hmm. Hyvin tehty, mä oon ylpeä. Hyvä, hyvä. Joo, ehkä jos yhdellä sanalla pitäisi kuvailla Janokunia, niin onnettomuusaltis altis voisi olla aika osuva. Joo, että niinku... Sellainen, että ei se varsinaisesti ole ihan superkömpelö, mitä voisi ajatella, että tällainen hahmo on, mutta just se, että niin se on joku kosminen kirous niskassa, että jos mitään on lentämässä lähistöllä, niin todennäköisesti se päätyy lentämään sen naamaan. Tota, Tämä on sellainen... Hmm, mä tykkään ehkä tästä... Mä oon havaitsellaan pientä trendin poikasta, että kun on sellainen sarja jonka juttu on olla romanttinen, ja siinä on toisen päähahmon nimi ja jotain kuvaavia juttuja siitä, niin tota, öö, mä toivon, että on enemmänkin näitä, että sitten se tota, toinen romanssin osapuoli, joka ei ole siinä sarjan nimessä, että se on ihan uskomattoman hassuhenkilö myös. Hmm. Ahareni Jääbää on täydellinen nuori mies, joka on tuonut maailmaan pelkkää iloa ja riemua. Nyt tämä niin Janokunin tyttö on siis ihan alussa se vaikuttaa ehkä just sellaiselta, että tässä on nyt sellainen kunnollinen ja vastuuntuntoinen henkilö, joka on niin, tota, niin kunnollinen ja vastuuntuntoinen, että nimenomaan alkaa pitää huolta tässä jämästä, jolla on ongelmia itsekseen. Ja sitten lopulta, mitä enemmän se sarja etenee, niin sitä enemmän tajuaa, että tämä on oikeasti aivan uskomattoman hassu tyttö myös. Vähän sellainen neuroottinen tapaus jonka mielikuvitus hyppii paikkoihin, se ylireagoi asioihin. Sillä on jokainen maailman tunne menossa. Ja sitten sen kaveri katsoo vierestä, on että joo, mitä sä nyt taas he puloit? Kyllä niin hyvä se lakoninen kaveri kertomassa Friiren äänellä, että tuomassa sitä takaisin maan pinnalle, että hassu, hassu kombo. Joo. Ja just se, että niin kuin hassusta komposta puheen ollen tämä kanssa sellainen, että siis se kyllä toimii mun mielestäni, että koska tämä on niin altis onnettomuuksille, se jos ole tavalla tosiaan mitenkään tyhmä tai sellainen, että se on oikein mukava poika, niin tota mut just sellainen, että jos se johonkuhun vetoaisi, mä näen, että se vetoaisi helpoiten just sellaisen henkilön, jolla on vahva vietti mikä taas kuvaa että tämän meidän päätyttöä täydellisesti. Joo. Se on kyllä jotenkin hauska, miten se Siinä designin tasolla, siinä päätytössä näkyy se tavallaan se koko, koko pakkaus, kun se on semmoinen niin kuin hyvin shikkarin ja semmoinen niin normaalin näköinen tyttö, mutta sitten sillä aina kuitenkin pöhöttää pari hiussuortuvaa hius sieltä tukasta ulos, niin siinä tavallaan tulee se koko, koko vibe kerralla pelkästään siitä designin kautta. Minusta niin on hauska. Jotenkin silleen jännä sarja, että hän on niin kuin tosi maanläheinen tyyliltään, että tämä ei ole mitenkään... Niin kuin överi fantastinen tai mitenkään niinku erityisen semmoinen anime-ilmeikäskään tai muuta, päätyttyä lukuun ottamatta, mutta sitten on kuitenkin toi niinku, se peruskonseptihan on tosi semmoinen niinku överi ja ylivedetty, ja tavallaan jos pelkän sen konseptin perusteella että meillä on Jäbä, joka on tosi onnettomuusaltis niin pelkästään sen perusteella tämä ei kuulostu minusta erityisen kiinnostavalta saada, että se on lähinnä se niinku lähtökohta, mistä me niinku aloitetaan, mutta sitten tota, se itse sarja on kuitenkin aika semmoinen se on realistinen, mutta kuitenkin semmoinen maanläheinen, just tyylillisesti ei ole viety sitten semmoiseen jonkoma sitä kuitenkaan. Niin, no se on enemmän just sellaista, että jäbä saa beisbooleja naamaan, tai no saattaa pudota, mutta ei sellaista, että rekan alle jää, mm. kerran sille niin kuin vihjattiin, mutta sitten sekin päätyi, että ei se ollut oikeasti jäänyt, vaan ei törmännyt väistää sitä rekkaa, ei mennä niin kuin sellaiseen ihan sellaiseen nyveryteen, että miten tämä mies on edes hengissä tämän kaiken jälkeen. Jep. Enemmän semmoista, että pääsee tyttö laittamaan sille laastarin. Ja, ja mä oon hyvin kiitollinen, että tää on kauhean sympaattinen, hyvän mielen romanssi kuitenkin sitten, niin kuin, että asia auttaa, jos se, että se päätyttö on niin loputtoma hassu, jotenkin, että tää voisi olla vähän niin tylsä tällaisen tupilla mutta ei vaan voi olla tylsää, kun katsoo sen päätytön yhdeksän sateenkaaren kirjavaiheen Se on kyllä. Kantaa tätä sarjaa sitä viihdyttävää puolta. Jotenkin se jano sit ehkä enemmän kannattaa sitä semmoista niin niin vibes-puolta siltä osin, että se kuitenkin se idea on siinä, että jano on niin kuin sulkenut itsensä aika pitkälti sosiaalisen tilanteiden ulkopuolella, kun se ei halua, että tämän, sen tota, töhöilyt sitten häiritsee muita tai että, että muut joutuu ongelmiin. Tai että et sattuisi niiden niihin, et sattuisi, niin Se on sattuisi, niin kuin, ei ole hirveästi ollut, ollut sitten ystäviä ympärillä ja muuta. Ja nyt sitten kun hänkin saa tästä sitten uusia tuttavuuksia sekä tämän tytön kautta että sen tytön kavereiden kautta, niin sitten, hänkin on sitten iloinen ja se on niin tuo sen semmoisen sympaattisuuden tähän sarjaan sitten sitä kautta. Että. Joo, ehkä niin kuin, olen ollut vähän yllättynyt. Että niin kuin... Kyllä tuolla sivuhahmoja näkyy sellainen prominently siellä niin openingissa ja endingissa, hmm. mutta että niitä on lopulta näkynyt aika vähän, että on päätytön paras ystävä, mutta sekin on enemmän tyytynyt seuraamaan ja katsomaan, kun päätyttö sekoilee. Ja sitten on se apinamies, joka tekee apinamiesasioita, mutta sitäkin on näkynyt jonkun verran vähän. Niin, sekin hassu apinamies, kun se ei ole pääjävän kaveri, vaan se on sen päätytön kaverin kaveri <tos> niillä on niin oma kombonsa siellä, oman mansainsa tulilla taustalla. Joo, ja sitten on, sit on se cool man, ja sitten on se genkin näköinen tyttö, jota on näkynyt juuri yhtään vielä, että luultavasti siis saadaan vähän lisää se sekasotkuja suhteita, kunhan ne oikein esitellään kunnolla, mutta ne... tämä on aloittanut sillä aika aika niinku hidasta tahtia. Aika silleen fokusoituneesti, että nyt ollaan vielä ainakin siinä ydinasiassa. Tai silleen, kun me mietin tuossa tämän kauden toista sarjaa Chantu Syönai Kyy Chania, jossa kakkosjakson ihan nimessä on se niin kuin, seuraava tyttö, joka esitellään. Ja sitten se kakkosjaksossa esiteltiin jo seuraava tyttö ja tavallaan mentiin jo siitä niin kuin ykkösjakson, joka esittelee premissi, niin siitä ei eteenpäin silleen, no niin, tämä on nyt käsitelty ja sitten mennään taas seuraavaan juttuun, että että siinä mielestä on pysynyt ehkä paremmin siinä omassa jutussaan kiinni kuitenkin. Joo, kieltämättä, että niinkun <köhön> jakso oli vähän niin kuin siitä, no siinä oikeassa näytettiin, että päätyttöt ajoaa tykkäävänsä pääjävästi siinä kestänyt koko sarja, vaan se on saatu aika nopeasti niin kuvioihin, mutta nyt kolmas episodi oli vielä vähän lisää sen, niin Lihaluiden päälle antamista, että tavattiin ja no niin isä ja saatiin tietää, että ei tämä vaan geneettistä, niin minkälainen se on, sen isä on ihan samanlainen. Niin tota, nimenomaan niin sanoisin, että ne on aika huolella pohjustanut tän niin oman hommansa. Mutta äitiä ei esitelty, joten mä oletan, että äidille tulee joku oma juttunsa sitten. Hyvin, mä, mä, mä oon ihan varma, että se äiti on vaan niin ilmetty päätyttö. Todennäköisesti joo. Koska se luulet, että niiden talous ei pysyisi kasassa, jos sekin olisi. Joo, Silloin ei. olisi joku oma kirouksensa. Ei, ei, ei kyllä, Se vaan, en mä tiedä, se, se sopisi tuohon niin hyvin. Joo. Sukupolvet toistavat itseään sillä, että minkälainen henkilö viehettää. Huumu. Mitsin söpön näköinen sarja, tosi semmoinen. No, maan tyyli semmoinen arkisen näköinen sarja, mutta jotenkin ne designit on vaan niin kivasti piirretty koko ajan, niin sitten on kivaa katsella. Teki semmoinen hyvä sessionin maku tässä. Joo, ja ihan se, että niin kun, siitä saa hyvän ja vaan kokoelman päätytön ilmeistä, koska tosiaan se, se tyttö reagoi jokaiseen asiaan, meitä siellä tapahtuu ja ne on aina hyviä ilmeitä. Tästä minä nautin. Tästä jopa minä nautin. Huolestuttavaa. Kohta Eikö. alkaa tuolla Ahrenien joukossa tuolla alatin muuttuvalla taustakuvan näytöllä, mikä tässä pyörii aina taustalla niin näkymä jotain muutakin kuin ahreni. Tällä hetkellä toki siellä on <tos> just Ahrenia. Mä <tos> siis puhumun mun tietokoneeni toto, ää, näytön säästäjänä toimivana. Se vaan arpoaa mun jotain kansiosta jota, ja siellä on aika paljon Ahrensania. 80 prosenttia taitaa olla aika tarkka hit rate, No, no on siellä myös Kaos pääpoika. Se on totta. Siinä vasta hieno nuori mies, joka on täydellinen. Takumi. Kyllä. Niin, siellä se muuten on. No niin. Ah, hyvä sitten. Joo. Ehkä ihan on sellainen, että... En tiedä, siitä on vähän paha sanoa enempää, että vaan niinku... Luin tämän premissi, ja tämä tavallaan on ollut siitä, mitä mä odotin, mutta se on kyllä ollut ihan tosi solidisti, että on tosi kiva pistää pyöriä joka viikko. Tämä niin kuin ja promogon perustelmää. Toivoin, että se tulisi olemaan mun jam-tyyppinen sarja, eikä vaan semmoinen, että siinä vaan hassutellaan niille onnettomuuksille ja näin, ja olen kyllä tyytyväinen, että se oli juuri paras itsensä, niin sanotusti. Joo, siis, ja sanotaan, että... Nimenomaan tämä sarja on mielestäni onnistunut olemaan autenttisesti hauska. Joo. Mikä on ainakin mulle itselle asia, että animessa formaattina se on lopulta aika vaikea saavuttaa mulle. Että niinku komediaa totta kai on paljon, mutta siellä on, on vain tosi paljon vitsejä, mitkä menee multa ohi, mutta tää on niin oikeasti osunut niille. Se, se vitsin taulu on aivan täydellinen. Se johtuu vaan kaikki siitä, että kukaan ei oo huutanut. Kyllä se. No, ehkä päätyttö vähän, mutta sekin tekee sen enemmän päänsä sisällä. Kyllä mä muistan sen no Se tulee kyllä koko ajan. Mutta ne on vaan hyvää kulttuuria. Ei vitsi, se on kyllä niin hyvä tyttö. Ai, että se, se on siis sanotaan, että se on aika harvinaista kuitenkin, että meillä on kunnon ystävyystyttö, mutta tämä Uuh. alkaa olla kyllä sellainen. Tietää, että on hyvä meno jos. Tuomas postaa kauhean kasan screenshotteja siitä, että sitten silleen mulla on nätis molemmat screenshotit olemassa itelläkin. <tos> <Jop>. <tos> Kyllä se. Jo, jos, joskus ilmeily on niin hyvä, että se lämmittää minunkin sydäntä. Huumu. Täskö tästä käyttää Aasin siltä sitten kuitenkin mennä seuraava? Mm, niin, no sitten on ilmeet ja ilmeettömät. Saadaan koko kattaus. Oh. Ihmisen ulottuvuuksia. Koska seuraava teos, jonka käsitelemme on Mechanical Mario, oh, Täydellinen piirros teos. Eli Eli, eli äh, tuu sijoittuu todennäköisesti jonkunlaiseen oikeasti länkkäriympäristöön. Kaikilla on länkkärinimet. Niin en ole tarkalleen eritelty, mutta ehkä vähän brittiläistä makuun. Niin tota, on äh, megakonglomeraatin nuori perjä Arthur jolla on sellainen ongelma, että se sukusuhteet on vähän sekasotkuset, kaikki haluaa murhata sen niin kuin saadakseen megaperinnön, ja sitten tota, sen takia se on jatkuvasti salamurhaaja perässä, ja kaikki valehtelee sille, ja kaikki yrittää hyötyä siitä, mikä on tehnyt siitä erittäin fanaattisen ihmisvihajan ja se myös saa berserkkiraivon, kun joku valehtelee sille, joten tota, tämän kunniaksi... Sen hovimestari saa täydellisen idean, että ää, nuori mestari haluaa robottimeidon. No emme sellaista osata tehdä, mutta palkataan sellainen tosi ja robottimaisesti käyttäytyvä tyttö. Laitetaan se sille maidoksi ja väitetään nuorelle mestari-Arthurille, että se on robotti. Ja koska tämä on sellainen hönttikomedia, niin kun kuitenkin sävyltään aika paljon saa suhteessa, niin tämä suunnitelma toimii täydellisesti. Tämä suunnitelma. Tai ehkä täydellisesti, mutta... Arthur uskoo nämä valheet aina, kun se on niin kuin hauskaa ja edistää juonta. Ja tota, sitten käytännössä tämä on vähän tällainen romcomi, että ei saa koskaan paljastua, että Maria onkin oikea tyttö eikä robotti, minkälaisena Arthur sitä pitää. Ja Sitten toisaalta tulee jatkuvasti hassoja tilanteita, joissa se meinaa paljastua. Ja sitten on tosi inkompetentteja salamurhaajia juoksentelemassa ympäriinsä. Niitä kyllä riittää Herre Jumala sentään, että siellä on kyllä kokonainen teollisuuden ala pelkästään höpsy- ja No tämä on siitä musta kyllä kivaa toisaalta, että kun on ihan substantial-osio niin sarjoja, jotka unohtaa niiden premissin saman tien, tai niin kuin, että ekas jaksossa, joo, mutta sen jälkeen se ei enää niin ole relevantti mitenkään, niin Täällä kyllä juoksin tele näitä salamurhaajia niin joka paikassa myrkkyjensä ja dynamiittiensa kanssa. Jep. Et eivät ole kyllä unohtaneet, että tämä poika on niin assassinien kohteena. Joo, tämä, tota, tämä on sellainen löysintä manga joskus X vuotta sitten. Ja no, koska heti niin kuin kuvauksesta luin, että täällä on erittäin stoalainen tyttö, niin pakkohan se oli poimia. Mulla oli niin kun sellaista sopivasti aivotonta hauskaa tämän kanssa, koska Marja on täydellinen noin. Mutta niin, niin kyllä tää... olin vähän niin unohtanut välissä, että kun kattelin tätä niin kun uudestaan, niin jotkut yksityiskohdat tuli sillä tavalla, että mä nähnyt näitä. Ja kyllä siellä ehkä pikkusen vihjataan kuitenkin kanssa sitä, että Arthur, no se on tietysti aivan uskomattoman yksinäinen, koska kaikki haluaa salamurhata sen. Sille ei ole mitään mistä olisi niinku kuultu. Ja tota, nimenomaan sille ei ole positiivisia kokemuksia ihmisistä juuri yhtään. Tai silloin, kun olisi jotain sen näköistä, niin se ei pysty luottamaan kehenkään. Ja tota, Maria taas, se muistaakseni, on orpo. Ja sille ei oikein elämässä järjestellyt mitään. Että se on ollut niinku harrastaja, Mutta se Täytännössä tämän duunin se ottanut rahan takia, että sen elämässä ei ole kauhean hyvin mennyt, niin tota, tässä on vähän myös sellaista elementtiä, että tässä on kaksi sellaista yksinäistä sielua, jolloin se on ollut, että niinku, kukaan ei niitä kaipaan, ja sitten niillä on niinku toisistaan lohtua. Se oli kyllä jännä tässä jotenkin, että miten, ensinkin miten nopeasti siitä tuli romanttista, että Arthur oli kyllä ihan valma, valmis olemaan robofucker niin day one, ja mikä on tietysti ihan kunnioitettavaa nuorelta mieheltä. Mutta myös se, että miten ei niinku ollenkaan otettu sitä, että et okei, että Mari on laitettu tänne maksamaan velkoja ja olemaan jonkun tämmöisen botsjaman meidona, niin se ei kyllä o, niinku, ota sitä mitenkään huonosti, että sille se tuntuu olevan semmoinen, että se on tosi tyytyväinen siihen duuniinsa ja on, niinku, haluaa pysyä siinä. Ja se ei ole mikään semmoinen, että ei helvetti taas pitää tehdä, mikä on se toinen tapa, millä tähän voisi suhtautua, että joku laitetaan maksamaan velkoja olemalla palvelusväkeneet. Oliko se velkoja maksanut? Mä että se oli kuitenkin itse hakeutunut tähän. Voisi se olla jo, en mä ole ihan varma. Jotenkin mä muistan, että siinä alussa no. olisi mainittu veloista jotain, mutta... Täytyy tarkistaa, kun jotenkin niinku, nimenomaan itsellä oli se kuva, että ei, ei sitä ole tähän niinku aina pakotettu. Mm. Et se on, voi olla, että on velkojen, mutta oli se kuva, että se tota, on kuitenkin hakeutunut itse tähän hommaan päästäkseen maksamaan, niin kun sille maksetaan hyvin. No, täytyy tarkistaa. Voi olla jo, mutta jopa se, se ydinpointti oli kuitenkin se, että silläkin oli ihan mukavaa tässä. Joo, kyllä. Siis se oli kieltämättä, että niin kun, tota, kun katsoo, että Arthuril on kaikenlaisia lähentelykiintymyksen osoituksi, ja sitten niin miettii, että jos, että, että niin tavallaan tämä olisi... Kyllä melko problemaattista siinä kohtaa, jos se tota, tietäisi, että Maria on ihminen ja tällä samalla tavalla. Et, niinku, tällaisena se on just sillä no, se että tota, se no, pitää sitä robottina, ja roboteilla ei ole sellaisia tunteita, niin ei se nyt on niin justiinsa, jos se niinku, tulee pitämään kädestä tai havittelemaan suukkoa, mutta periaatteessa jos yhden asian muuttaisi, niin tämä kyllä saattaa sellaiset hyvin jännittävää, että ties mitä power sexual harassment niin kuin, tai niin kuin, siinä olisi kovin sellainen viivo. Kieltämättä joo, mutta jos se ajattelee silleen, että just että Arthur ei tiedä. kyllä t... vähän semmoinen, että siinä pitää kyllä olla aika valmis niin kuin, vaan uskomaan, että se ei tiedä, koska eihän siinä mitään järkeä ole sille, että totta kai Niinku oikeesti kuka tahansa tuossa kohtaa tietäisi, mutta se on vain suspense of disbelief, antaa mennä vaan. No se on omalaisensa. Siis tota, että se on monessa muussa asiassa hyvin skarppi nuori mies, mutta tämä on sille sellainen absoluuttinen sokeepiste. Ja just, että sarjan sävy on kyllä sellainen aika höntti monessa suhteessa, niin tota. Joo. Se on myös hahmona ihan hauska, kyllä mä aina tykkään tommosista, että jos pitää olla tommonen... Niin Yläluokkainen kaikessa pätevä ja bad, se on sitten kuitenkin vähän surkea ja yksinäinen ja säälittävää Ja myös, niin se kyllä tuo siihen ihan hyvää flavoria mulle ainakin. Ja tiedän nyt aika monille muillekin. Mille <hysy> ihmisille. <hysy> Joo, ja se nyt on kunnollinen poika, toisin kuin se maailman huonoin poika, joka tuli tuossa kolmosepisodissa. Oli kyllä kelvoton poika. Toivottavasti se lähtee nelosjaksossa pois. Sitä minäkin toivon. <hysy> Sellainen nuori psykopaatti, joka on, jos tekis Final Fantasy 14 vertauksen niin se on sellainen oman elämänsä, Zelos, Zenos. Zenos. Joo. Niin, Zelos on Tales of Sym Symfoniassa jo. hmm. joo. Joo, mutta haluan tapella kanssasi ja nyt stalkkaan sinua sen kunniaksi ja pidän sinua omaisuutenani. Ai, että on huono poika. Ei kyllä ollut ihan se kontentti, mitä kaipasin tähän sarjaan, mutta ehkä se menee kohta ohi. Joo, toivotaan. Koska senkin jakson oli mukavasti vain deetoilemassa, oli kyllä hyvää kulttuuria. Mm -hmm, Mä toivoinkin, että ymmärtäisit. Kyllä jaksot on aina parhaita jaksoja. Oh, ai että. Deetolaisi toalaisen ihanan tytön kanssa. Syötteisitkö sille paristoja? <tos> <tos> Tämä eikä kertoa sen, että minkä tason vakavuus tässä sarjassa on. parka <tiparka> joutuu imeskelemään paristoja, ettei paljastu. <tiparka> <tiparka> mutta arto Antonen ihan hyvillä tarkoitusperillä. Se on totta, joo. <tiparka> Vähän tällainen, että jos olisi samanlainen sävy, mutta olisi jostain muusta asiasta, niin voi olla, että en olisi kahta kertaa kattonut. mutta... Tämä sattuu kyllä osumaan just oikeisiin kohti, jos kun Arthurin puolustus puheita, miten hurmaava se on, kun se on ilmeetön ja tota, vakava naamainen, niin ei siinä voi kuin nuoren miehen sydän sulaa. Ja kyllä taas semmoinen sarja, jota on vaikea katsoa ihan vain sen, että ei meinaa nähdä hymyilevien kasvojen takaa yhtään mitään. En osaa kommentoida, millä tämä sarja näyttää, kun siinä on vaan horisontissa ollut sun kas hymyilevät kasvot koko sen sarjan ajan alusta loppuun. No ei sun auton muu kuin kommentoida sitä, miltä mun hymyilevät kasvot näyttää, sillähän siitä selviää. Kyllä ne hyvältä näyttää. Jess. Oletko oh. saanut tästä noin niin muuten mitään irti? Onko ollut kivaa Marien kanssa ittensä? No en mä nyt varsinaisesti romanttisten komedioiden vihaajakaan ole tunnetusti ollut. Niin. No se. Olimme niin siinä kohtaa, kun se avautuu, että miten romanttinen sarja tai tavallaan miten nopeasti päästään siihen ko kohtaan, että jäbä alkaa punastelemaan ja on valmis ole meidän niin kaikki oli, oli siinä kohtaa kyllä ihan hyvin. Ehkä vähän liiankin nopeasti totta puhuu, jos, jos, jos ihan rehellisesti puhutaan, niin se, että miten molemmat oli jo valmiita uhraamaan itsensä ykkösjaksossa oli vähän semmoinen, että okei okay, bro. <laughs> oh, jos mä oon sarjan puolustusasiana niin se voi osaltaan kyllä Osalta, kun täällä on pikkusen mun mielestäkin just sitä vihjailu, että kummallakaan näistä ei oikeasti ole asiat hyvin, mm. niin se voi olla sellainen, että enkä kertaa elämässä niin kuin mua tarvitaan johonkin tai tunne mitään kiintymystä johonkuhun, ja sitten se menee vereksi tavallaan sen takia, että niillä on niin vähän mitään positiivisia kokemuksia niin kuin pohjalla, että sit kun tulee jotain, niin on valmis antaa aika paljon sen eteen. Joo. Oli vaan semmoinen one-shottimainen tunnelma siinä ykkösjaksossa, että mm. tuntuu, että se saatiin koko suhde käsiteltyä siinä ykkösjakson aikana. niin toivottavasti nyt ei ihan statuskuossa olla kuitenkaan loppusarjaa, mutta tuskinpä kuitenkin. Joo, no, paha sanoa, että mä en lukenut sitä ihan niin pitkälle, että niinku, varmaan kun se ensi episodissa suunnilleen mennään sinne, missä niinku, sain mangan kiinni, mitä sitä oli silloin. Joo. en voi itsekään kommentoida loppujutuista. Kaik Kaikkien pitänyt olla ylöpäätä ja taputella meitä selkään, kun me vihdoin otettiin taas tyttöjen sarja mukaan. Tämäkin on tosiaan lalassa ilmestynyt alun perin. Ei ollut mitään ideaa totta puhuen, mutta aina mukavampaa. <lacht> Näinpä. Se... Ai jes, sikäli toki käy järkeä, että Maria on kuitenkin se sillä tavalla hahmo ja sitten se romanttinen interest on Arthur, ja sitten on se maailman huonoin poika kilpakosijana. Mm. Kyllä se sillain järkeen käy. Kyllä se ehkä näkyy siinä, miten se pääjääbä on vähän nolo. <sum> Siinäkö? Siinä se jotenkin. Ehkä... Ha, haluatko sä elaboroida vähän? Miten jotenkin tyttöjen sarjoissa on ehkä enemmän vaan semmosia säälittäviä äijiä. Sitten poikien sarjoissa ne halutaan kuitenkin esittää jotenkin silleen vähän. Niissä on jotain niin kuuleja, tai toki Arturissakin on kuuleja puolella, mutta silleen, että niin että on enemmän semmoinen, että ne on kuitenkin hyviä äijiä. Ja sanoisin, että Artur Väällimmäiseltä puolelta ensin säälittävää ja sen jälkeen siinä on ne pätevät puolet päällä. Että tämä on analyysini. Tai tämän flavorin jäbää ei ehkä olisi jävien kirjoittamassa sarjassa. on pääpointti. Hmm, jännittävä. Täytyy, täytyy miettiä tätä vielä vähän lisää. En ole hmm. varsinaisesti ajatellut asiaa tältä kantilta, niin tämä on jännä uusi kulma, josta on <laughs> <laughs> Mites vielä? Ihan nopeasti mainitsin, kun tästä nyt oli ollut internetissä puhetta, eli siitä, että onko ne hienot harmonyshotit siinä sarjassa A-illa tehtyjä vai ei. Ja mun näkemykseni tästä on se, että lopettakaa ihmiset sen AI-metsästys, koska on se aika traagista, että siellä on kuitenkin kreditattu se, että kukaan on piirtänyt, ja sitten ihmiset vaan suurennuslasin kanssa syynää jo kaikista virhettä, mikä siellä on, että ahaa, tästä sain sai kiinni. O, oh. mä missannut tällaisen kokonaan. Joo, oli jonkun verran juttua internetseissä sekä Japanin puolella että meidän puolella, mutta ehkä se kuitenkin on niin, että AI-tyypit on niin ylpeitä niiden AI-jutuistaan, että kyllä se olisi varmaan selvinnyt jossain kohtaa, kun olisi kehuskelu kehuskellut niillä mm. teknologioillaan. Jes, yes. Joo, ei se, ei se manga toki tuolta näyttänyt, että on se omalaisensa tyylitelty valinta, mutta niinku... Kuin... Kyllä, kyllä se mulle... Enkä itselle. Se oli vaan sellainen, että tuntui ihan normaalilta, että dramaattinen sottilivaihe taidetyyli ihan kokonaan. Niin. Ei tullut kyllä mieleenkään. Varmaan nykyään on aite, joka tekee ton mutta mitä sitä on nähnyt, niin kyllä se aika erilaiseen niin piirtotyylin on niin keskittynyt pääasiassa. Niin. Eikä tarvitse murehtia semmoista nyt tässä kohtaa, mun mielestä ainakaan. No, se oli sellainen, että jos se nyt ei vaivannut mua kattoessani, yep. mitä päästä turhaan miettimään lisää. Etenkin nyt, kun on, siinä on varmistus, että kaikki on hyvin. <tos> Täskystä sitä vaan sujahtaa eteenpäin sitten? Joo. Opas meillä tahti tässä suorastaan. suorastaan laukataan eteenpäin. Hmm. Ja meillä on vielä niin vähiten sarjoja, mitä meillä on ollut pitkän aikaa, mikä... On sinänsä surullista, että tämä on paras kausi ikinä, mutta ei vaan tullut sellaisia ekstra pikkejä, mitä yleensä tulee. Kaikki massasarjat tällä kaudella oli, oli tota jatkokausia. No se. Me on kauhean vakavasti otettavia heroaka-kommentaareja tässä kohtaa. Kuulemma on ihan sairaan hyvät setit. Mutta... Hmm. No, voin kommentoida siitä, kun mä oon katsonut muutakin kuin ekan kauden, joka oli oikein hyvä. Hmm. Mä en muista, missä mä meen siinä, mutta kyllä se... Ihmisten hypen takia on asialistalla sekin. Ehkä jos joku on semmoinen puhututtanut sarja tällä kaudella, niin ehkä se on sitten toi Sanda, eli Beastars Mangaka, Paru Itakakin uusi teos. Ehkä vähän, sanotaanko, monimutkainen premissi sillä, että katsotaan lähteekö. Elikkä siinä eletään tällaisessa dystooppisessa Japanikuvassa, jossa syntyvyys on laskenut niin paljon, että Lapsien määrä yhteiskunnasta on vaan niin häviävän pieni, että niitä pidetään kuin kukkaa kämmenellä ja niistä pidetään, pidetään huolta. Ja niillä on tämmöisiä erityis-oikeuksia niin tässä yhteiskunnassa, että ne käytännössä voi tehdä rikoksia, vaan ne kaikki hyväksytään semmoisenaan, koska ne on vaan niin tärkeitä pitää niitä vähiä lapsia, mitä niillä on jäljellä elossa, ja vaan niin kuin, yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta. Ja sitten tota, meillä on tämmöisessä... Tämmöisessä nuorten opistossa asuvia tämmöisiä, onko ne niin ylä, yläasteikäisiä, taitaa olla. Siellä sanottiin, että ne on 14. Joo, semmoisia yläasteikäisiä tyyppejä, niistä sitten Sanda saa tietää, että se on, on joulupukin suvun perillinen, ja se saa tietää tämän sillä tavalla, että sen luokkalainen tyttö puukottaa sitä, mikä sitten johtaa siihen, että sen vaatteista tulee punasi, mikä sitten laukasee Joulupukki-transformaatio ja käytännössä tarkoittaa siis sitä, että aina kun se pukee punasta nuttua päällensä, niin siitä muuttuu vanha mies. Ja tota, sitten aletaan, aletaan käsittelemään tätä, että tässä on tämä psykopaattityttö, joka sitä puukotti ja Sanda joulupukki ja alkaa selvittämään sitten tämän tytön kaverin yllättävää katoamista. Oskko se aika lailla näin se lähtökohta? Sitten sinne tulee sellainen jävä niiden kaveriksi vielä jo. Ja sitten tuon Akatemian 92-vuotias rehtori, tota, jos se ei ole vastuussa sen tytön katoamisesta, niin sillä on jotain luurankoja, tai ei todennäköisesti luurankoja, vaan jotain irtinyljettyjä niin ihmisen nahkoja, joilla se täydentää naamaansa, että se näyttäisi aina nuorelta. Jotain todella pahaa sillä miehellä on kaapissaan niin kuin se... Tämä paikka on aika fucked sanotaan näin. Joo, se on minusta aika hyvin heti esitelty se miten tämmöistä nuoruutta pidetään siellä yhteiskunnassa sitten arvossa, koska se on niin tavallaan fukkediksi mennyt se niiden ikäjakauma siellä, että sitten tässä on tosiaan tämmöisiä kauneusleikkauksia, joilla ihmiset pitää itseään nuorena paitsi että niiden kädet, Et käsien kirurgisoiminen nuoren näköiseksi on vielä liian vaikeaa, niin sitten niillä on kaikilla semmoiset ryppyset vanhuskädet niiden nuorissa nuoren näköisissä kehoissa, mikä on just semmoinen niin, kuin, niin uncanny kuin voi olla, ja sopii tämän sarjan muutenkin aika vinksahtaneeseen tunnelmaan mun mielestä aika hyvin. Joo, no siis se, nimenomaan se rehtori on hyvä esimerkki, että se herättää ihan puhdas epämukavuutta kaikella mahdollisella, että sen naama on kanssa niinku tungettu niin täyteen kaikkia nuoren uskemikaaleja, mitä, että sen... se, se saattaa olla vaan kykenemätön muuttamaan sen ilmettä. Mm. Lainkaan, että on sellainen hyvin leveä ja epämiellyttävä hymy kokoaja. Ja sitten kun sen pitää näyttää vihaiselta, niin se kävelykepillään pistää niin kuin, otsansa kurttuun. Joo, tämä on, niin on perimiltään ihan hyvä kulttuuri, jos joku vaikka työntää sormella, suupieliä ylöspäin tehdäkseen hymy, mutta toi on niin sellainen paha <laughs> versio siitä. Edes, en hyväksy. Edes sinä et hyväksy en. tätä ilmeettömyyden muotoa. En. Varmaan, koska se on fukke, niin... Se, se ei auta yhtään asiaa. Mutta joo, siinä on vaikka semmoinen erikoinen hahmodynamiikka dynamiikka siinä sarjassa muutikin, koska Sanda on vaan kuin niinku kiva ja mukava poika, joka ei oo koskaan tahtonut kellekään mitään pahaa, ja sitten vähän semmoinen nuoruuden höntti kanset siinä ykkösjaksossa on niitä juttuja, jossa, jossa se tyttö sanoo, että se aikoo... Tappaa sen tämän päivän aikana ja vaan, vaan silleen, että se kyllä varmaan tarkoittaa, että se tykkää musta kuitenkin ja mm. kaikkea tämmöistä, että se on semmoinen aika viaton nuori mies, ehkä se tulee siinä joulupukin suvun jäsenenä sitten mukana, että kuuluu olla semmoinen, että ei ole tehnyt tuhmuuksia, mutta, mutta sitten tosiaan se, että niillä on se hassu semmoinen kaveruussuhde sen tytön kanssa, joka kuitenkin on sitten, no puukottanut sitä ja nyt se on muutenkin vähän semmoinen tyttö, joka aina valmis räjäyttämään itsensä ja kaikki muut asiansa eteen. Vähän niin kuin. niinku... Tuli semmoinen niinku nisio-hahmo mieleen siinä, miten se on niin tavallaan överi joka on kuitenkin laitettu tommoseen niin kuin suht... Niin kuin, ei nyt normaalin kontekstiin, mutta kuitenkin semmoinen, jossa se interaktio ja elää elämäänsä kuitenkin niin kuin siinä sarjassa, että... semmoinen hassu tunnelma siitä. No, sanotaan, että tämä hahmo on... Se on... Ylilyöty jopa siinä, siihen nähden, että toi ympäristö ihan sekaisin, niin se on siihenkin nähden vähän niin yltiöpsykoottinen. Siinä missä se Smukijäbä oli vaan semmoinen, niin se siinä oli kakkosjaksossa oli semmoinen hassu juttu, jossa se oli kuullut, että niin oliko se saanut selville, että se on joulupukin perillinen se Sanda ja näin, ja sitten se oli sitonut sen tytön ja Sanda ja näin, sitten se pahuus, mitä se halusi Halus tehdä oli se, että se laittaa ne pussailemaan, mikä oli kyllä taas just semmoinen, mitä 14-vuotias poika ehkä voisi ajatella, että tämä on nyt niin kuin mahtava juttu päästä tota, laittamaan. Et se oli taas sitten semmoinen niin kuin enemmän semmoinen just semmoinen pöhkö nuorisohomma. Se oli kyllä aivan uskomattoman pää <laughs> siitä asiasta. Se on kyllä totta. Sitten taas sandallaan tämä, kun se on se joulupukki muodossaan, niin sillä tulee myös sitten usko sanoa, että se vaikuttaa sen hormonitoimintaan myös, että sillä tulee sitten tämmöisiä niin kuin isällisiä vaistoja tai tämmöisiä, että pitää pitää näistä lapsukaisista huolta täällä, vaikka se on itsekin kuitenkin mieleltää edelleen 14-vuotias poika, että sille tulee vaan niin sitä muodonmuutoksen kautta tulee sitten tämmöisiä, tämmöisiä puolia. Ja myös se, että niin haluaa suojella kaikkia. Se on omanlaisensa tosi uncanny homma, kun samaan aikaan on 14 v Suhteellisen normaali poika ja sitten se on yhtäkkiä niinku vanha ukko, jolla on vielä geneettinen predisposition suojella kaikkia mahdollisia lapsia. sitten tavallaan ne tytöt, mitä se on voinut kuumotella aiemmin, niin nyt se on sellainen on lapsia ja nyt minun pitää suojella näitä lapsia. Sit se on sellainen tosi kummallinen niin kuin päälle liimaus, mikä on... En ihmettele, että se, tai siis mä oon että se on mennyt vielä enemmän sekaisin mm. niin kuin tollaisessa ristiriidassa. Mutta sandalla ehkä jäbänä vähän sama kuin mistä mä tykkään jo Fukasinoutan pääjäbässä, että ne vaan ottaa ne asiat silleen kuin ne on ja suhtautuu aika silleen lepposasti niihin. Tällaista se elämä nyt on sitten. Vähän saa yrittää murhata kaikki, jotka tulee vastaan. Saakaista nyt pikkusen, jos on hyvällä asialla kuitenkin. Ha -ha. Hän on vain huolissaan. Ja <laughs> no, jännä sille, kyllähän on niin kuin epämukava sarja sille, että siinä on sitä voimadynamiikkaa ja muuta dynamiikkaa, sille, että se on niin kuin aina vähän semmoista niin epämukavaa katsottavaa koko ajan, mutta kyllä tämä on ehkä kuitenkin vähän eri levelillä vielä. Että tästä ehkä puuttuu se semmoinen niin kuin tavallisuuteen ankkuroiva. Voima kuitenkin sitten. Niin, no ehkä se mitä mä katsoin B-Star, siis niin kuitenkin ne sellaiset sielun maisemat, kun hahmot mietti niinku omia juttuja niiden päässä, niin ne oli suhteellisen sellaisia vielä, mitä mä sanoisin, ne nimenomaan oli sellaisia mitä oikealla ihmisellä voisi olla. Jo. Ehkä toi Nisio mitä sä vertaisit äsken, niin se on ihan hyvä vertauskuva siihen, missä tää menee tällä hetkellä, että vähän sellainen, tota, jotain se Itagaki varmaan haluaa tällä sanoa, ja mä en ihan varma, että mitä tarkalle. <tuh> ehkä se selviää vielä, kyllä sitten niin näkee, että mitä, mitä asioita se on pyöritellyt, koska sille selvästi tämä, niin tämä syntyvyysongelma on tässä niin ehkä. Iso yhteiskunnallinen teema, ja se on myös sen seuraavan sarjan teema, jonka se just aloitti vai aloittaa tässä. Se, se, se vasta Fukedia tuleekin olemaan. Onko se kuullut siitä? Ei. Se on semmoinen, missä, missä tota, ihmisten lemmikit geneettisesti muutellaan ihmisiksi, että voidaan ratkaista tällä ton syntyvyysongelma. Onkohan mä sittenkin kuullut tästä <laughs> ja vaan pyyhkinyt sen <laughs> mielestäni. Ai, puolustusrefleksit aivoissa on suojellut vai poistanut niin, ja... tämän muistan? Kuulostaa suoraan sanottuna aika jäännyskältä. Onne on matkaa. Epämukavalta sekin. Mutta... Lopanolla olla niin epäinnoissa, niin sit kun sä haluut sen meidän 2031 kevätkästi. Huumu. Tanoshimitsille. Joo, tässä on sitten tota, joulupukki-supervoimaa. lailla kaikki käy, että, että okei okay, on niitä, mitkä ne nyt onkaan, ne, tota, millä joulupukki menee. Se on toi reki. Joo, siis ne näyttää niinku suksilta käytännössä, mutta ne on ne ihmeen. Reen, mikä se nyt on? Vähän luistimen niinku luistimenterät, mutta reenalla. Niinku, reenalla. En mä muista mikä niiden nimi tarkalleen on, mutta. Joku sanahan niille on, mutta. Joo, mutta no, joka tapauksessa ne, ne minkä niinku, mitkä on siinä lumen kanssa kosketuksissa, niin tot... Se osio. Ja sitten se on äärimmäisen tulen kestävä, koska se menee savupiipusta ja tota. Mitäs muuta? Niin jo, ja sitten, koska se pitää tietää, kuka lapsi on kiltti ja kuka tuhma, niin se on elävä valheen paljasti myös, että jos joku kertoo valeita sen ympäristössä, niin esineitä putoilee, että nämä on vähän tällaisia vaihtelevan niin kuin kaukaa haettuja, että jos halutaan action-sarjassa joulupukkimättä, niin jo sen lisäksi se on aivan uskomaton muskelikimppu eikä sellainen pönäkkäilonen ukko, niin tota mutta jos, jos haluaisi tehdä joulupukista action-sankarin, niin Itagaki on kyllä tehnyt parhaansa miettiäkseen, että niin kun, ää, miten ne sen legendoihin liittyvät ominaisuuteen, että saataisiin sellaiseksi tappelussa päteviksi. Ja varmaan lisää vielä tulossa. Että... Eiköhän jotain joo Saadaan porot näyttämölle, niin kyllä se siitä... siitä... <laughs> se oli minusta niin hyvin kuvattu vaan se, miten sen valheen tavallaan ilmenee tai tulee sille, niin miten epämukavaa se oli sille sandalle itselleen, että joutuu olemaan että Joka kerta, kun, niin kun joku puhuu jotain, niin alkaa miettimään, että tönpsähtää. Se toimii silleen, että jos joku valehtelee jossain, niin jotain tipahtaa alas. Et sitten tota, joutuu aina miettimään sitä, että, että onko jotain putoamassa. Onko kohta kuulemassa tömpsähdyksen sitä, että jotkut sanomalehde tippuu jostain telineestä tai muuta, jos joku puhuu sille jotain, että se on niin hirveän inhottavaa olla ihminen, jolle ei pysty valehtelemaan tai niin kuin joka, joka saa tietää kaikki valheet, koska näin se kuitenkin ihmiskommunikointi enemmän tai vähemmän perustuu kaikenlaisille pienille liioittelulle ja pienille valkoisille valheille, niin se, että se oli kuvattu nimenomaan inhottavana kykynä sille sandaloille, oli mielestäni tosi hyvin kuvattu. Että... No siitä jos mä tykkäsin ja siitä mä en tykännyt, kun sit se vastaus siihen oli, että lopeta toi vinkuminen ja <tos> sitten hakata oma käsi että jotenkin tämä vakuuttaa, että sun ei pidä välittää muusta valheesta, mä en ole ihan varma että ymmärsikö mä sitä ajatusta sen takana mutta se on vähän sellainen. että mulla täällä on vähän vaikeaa tätä sarjan kanssa kun kukaan ei ole kiva Sandalle tai osoita sille niin kuin mitään inhimillistä sympatiaa mistään, kaikki haluaa vaan käyttää sitä omiin tarkoitusperiinsä se on vähän rankkaa katsottavaa siinä suhteessa joo, Sandaan kyllä uhri tässä sarjassa eikä edes pääse olemaan kuulu cool omana itsenään, vaan tämä ole jo näin patuna. Musteli patona. Mutta semmonen on se sarja. Joo. Visuaalisesti hauskan näköinen siinä on tietysti Itakakin Designit on aina ollut vähän semmoisia. Silloin kun se piirtää ihmisiin, niin on aina vähän kummallisen näköisiä, mikä toimii sarjan kontekstissa mielestäni ihan hyvin. Science Arvu on tehnyt parhaansa, että se välittyy se unkänninen siinä sitten parhaansa mukaan. Siinä on hyvin tehty nosta En tiedä, onko tämä semmoinen tykättävä sarja enemmän kuin mulla oli vain tosi jännää koko ajan sitä kattoessa oli semmoinen fiilistä, että dialogi ja muu oli tosi mukaansa tempaavaa, että oli vaan silleen tosi helppoa katsottavaa itselle. Koko ajan tapahtuu juttuja ja koko ajan mennään eteenpäin siinä, niin oli jotenkin semmoinen odottaa innolla jatkoa tyyppinen sarja, mikä on aika rareitelle kuitenkin. Mm. Hyvä, hyvä, että sait mistä tykkäät. Humu. Vähän tuota, tietysti Toivoisin, että tässä olisi jotain romanttista kipinää, mutta musta tuntuu, että se on ehkä kau eniten haudattua asia tässä sarjassa, että mitään semmoista olisi tiedossa. Sanotaan, että tuntuu sarja tehneen kyllä kaikkea sen eteen, että <laughs> ei olisi. Kyllä Sanda saa silti rauhassa kuvitella, jos sitä niin haluaa, mutta se, että jos sille tytölle se oli suurin emä vale, minkä se pysty keksimään, että se tykkää Sandasta, niin se ei ehkä olla kovin lähellä ainakaan vielä minkäänlaista. Voi olla, että se on muutenkin tykästynyt siihen kadonneeseen tyttöön sitten kuitenkin, tai jotain. Hmm. Vaikea sanoa varmaksi, mutta ainakin se tuntuu olevan ainoa henkilö, jolle on mitään positiivisia tunteita jakaa. Ja ne positiiviset tunteet on absoluuttinen obsessio. Se on totta. Joo, itsellä toi hahmotyyppi, joka on vähän sellainen, että on tämä yksi henkilö, jolle mulla on kaikki maailman lämpimät. Tunteet ja koko muu maailma voi painua vittuja palaa. Ja... Niin tota, se on ollut aina mulle aika hankala. Et niinku... Tulee vaan mieleen se tota sellainen... Jos muistat Hunter x Hunterista, kun tota noin on Se hämähäkkit tai Juu, Ja ne on aivan uskomattoman kun autenttisen järkyttyneitä. Ja se on niille hirveä tragedia. Kun tota noin, niin, niin Kurapika se oli, joka tappoi sen yhden ison muskelityypin niistä. Mm. Ja sitten ne loput suree sitä. Ja sitten ne Goniin ja on sillain, että hei, sun kaveri taisi tappaa tänne, että me halutaan nyt niinku absoluuttisesti kostaa tämä. Ja sitten jotenkin Gon on sillain, että niillä on kädenvääntö menossa sen samuroin kanssa. Ja Gon on sillain, että niinku, jos te kykenette tuntemaan kaiken tämän... Niinku surun, mikä on tosi sellainen inhimillinen ja omalla tavallaan lämmin tunne, niin miksi te fucking assassinit ette yhtään suo tätä samaa tunnetta niille ihmisille, jotka te tapatte? Se oli musta vaan hirveän hyvin sanottu tästä aihepiiristä. Niinku, joo. No, tää nyt on näitä. kyllä, kyllä mä tiedän, että tämän sarjan kanssa kaikki on vähän fucked up, niin tää on vähän näitä. Että pitäis vaan ottaa se tollasena, että tää tyttö on tällainen ja tää sarja on tällainen, mutta niin, ehkä on itsellä. tässäkin, tässäkin semmoinen kuitenkin, että kyllähän siinä implikoituja syitä tälle on, että oletettavasti se on ollut ainoa ihminen, joka on osottanut osoittanut sille mitään lämpöä, ja muu maailma on ollut sitä vastaan, tyyppinen keissi varmaan tämän tytön kanssa kuitenkin, on sitten muuttunut kylmäksi maailmaa kohtaan, mutta tyttöä kohtaan on vielä lämpimiä tunteita. Tai jotain. Ei sitä ole silleen sanottu, mutta näin mä olet. Mm. Se on kuitenkin, ei vaikuta siltä, että se olisi kauhean funktioiva ihminen yhteiskunnassa se tyttö. Saatan olla oikeassa. <laughs> Eiköhän se ole sen kunniaksi. Break time. Nitina ja natina, sitten mentiin taas. Eli haluatko kertoa meille Gnosiasta? Toki haluan kertoa Gnosiasta. No, jos tosi lyhykäisyydessään, niin single player amogus te anime. Mutta jos mä tästä vähän niinku laajennan, niin ö, idea on tosiaan Amogus kautta, Werewolf kautta kaikki. Ja tämä pohjautuu sellaisen peli, joka on hybridivisuaalnovelli ja sosiaalista päättelyä. Niin tota, idea käytännössä on, että on avaruusalus, joka on pitkällä hyperavaruusmatkalla. Ne on lähtenyt yhdeltä planeetalta, jolla on isot miehemit menossa, ne on painunut sieltä. Mutta sitten kesken matkan paljastuu, että sellainen vähän niin kuin avaruus, nimeltä Gnos, jonka juttu on vähän niin kuin, se on vähän niin kuin sellainen aivokollektiivi, joka liittää kaikki yhteensä suureen tuohon projektiin Evangelionista, että mielet on kytkeytynyt yhteen, niin tota, sellainen individualismin loppu, niin Sellainen tartunta on tullut sinne alukselle ja niitä on yhdestä x:ään niitä tarttuneita. Ja ne koettaa ne tota yö, joka yö tai yö on tässä kontekstissa se, että se on varpaa hyperavaruudessa, silloin kaikkien pitää nukkua, paitsi gnosioiden, jotka on avaruusviruksia, joten niitä ei tarvi. Niin totta, ne sitten hävittää jonkun. Osaksi itseään tota noin, joka yö ja päivällä sitten pitää keskustella, että kuka on epäilyttävä, heittää ne kylmäjäädytykseen. Ja tällä tavalla koittaa saada ne tota äänestettyä pihalle, koska vaihtoehto on, että laivan tota niin, syvä jäädyttää kaikki, koska tämä tartunta aika vakavaa, asia, on sen saa mitenkään antaa levitä. Ja sitten tota, meille tulee päähenkilö, joka jolle tämä on kovin uutta, mutta se saa kyvyn luopata menneisyyteen ja alkaa, no, syyllisen etsintä kovin monessa niin kuin loopissa. Kun sanotaan luopata menneisyyteen, niin tarkoittaa, että se on käytännössä se yksi save pointti vissiin, mistä se aina aloittaa, ah, jo. jos asiat menee huonosti. Joo. Ja tota, tosiaan tämä on Tämä on hauskaa, että tuli kaksi tällaista sarjaa niin tällä kaudella, jos mä oon tutustunut lähdeteokseen hyvissä ajoin. Mä yksi päivä löysin. Tää oli sellainen, oh, what the fuck, Amogusin niin kuin saada singleplayer-kokemuksena. Otin, pelasin sen sitten sitten sataprossasin, niin tota, tää on mulle hyvin tuttu teos siltä kantilta. Ja... Aa, on kyllä tosi kivaa, että... Ö... Mulla oli kiva sen pelin kanssa, voin kyllä suositella, että jos tykkää sosiaalisessa päättelypeleistä, niin siinä on totta kai tiettyjä heikkouksia, että ei nyt ihan täydellistä kokemusta saa ilman ihmisiä ja ihmisen kaoottisia elementtejä, mutta ne teki on vaan niin hyvää duuni kuin voi tehdä, että siellä on 15 tyyppiä laivalla mukaan lukien pelaaja, ja ne toimii sellaisella stattisysteemillä, ja kaikilla on omat vahvuutensa ja se vähän niin kuin sellaiset persoonat, jonka mukaan ne niin kuin tuota, toimii, että esimerkiksi niin kuin noista, mitä on tota, nähty, niin oli toi Gina, sellainen vähän melankolinen tyttönen tuollainen niin, tota, sen juttu on, että se on tosi hyvä spottaamaan toisten valheita, mutta sit itse se on ihan abysmaallinen valehtelija, ja tota, se toimii vähän niin kuin statu se peli, että jos joku valehtelee, niin Just ne tarkka silmäset saattaa huomata sen valheen, jos sillä valehtelijalla taas on huono valehtelustatti. Niin tota. Ja sitten vaikka SQ on sellainen, että se on hyvin karismaattinen, se on sellainen vitsin takiainen, että vaikka tietäisit, että se on syyllinen kaikkeen mahdolliseen, se SQ oli tota hyvin flirtteisa henkilö, niin tota. Se. On hirveän vaikeaa saada ulos siellä äänetyksessä, kun se vaan pistää viattoman naamaa ja sellainen, ou, minua syytetään, auttakaa joku, ja sieltä aina rientää joku avukset. Sitä paskiaista on vaikea saada pois, vaikka tietäisiin, että se on miten syyllinen. Et toi on varmaan se niin kun, turhauttavin asia siellä, koska tavallaan ihmisten kanssa nämä asiat olisi paljon helpompia, siellä on rajallisesti tilaisuuksia osoittaa kenenkään syyllisyyttä, niin välillä se on sellaista myllerrystä, että ne botit vääntää keskenään, ja sun pitää vaan selvitä siellä mukana. Mutta tota... Se on kuitenkin hauskaa, että tämä niin kääntyy hyvin kuitenkin anime muotoon, että sinne saa enemmän sellaisia narratiiveja oikeasti, että mitä ne niin kuin, yksittäiset satunnaiset pelit, Gnosias, saattaa olla vähän sellaista hepulikaosta, niin... Tässä ei oikeasti ne noudattaa jonkunlaista järkevää narratiivista linjaa. Joo, sori, vähän monologisoida. Ei ihan hyvin, saatiin vihdoin selville, mistä tämä kertoo. Mutta se, mikä siinä on niin kuin se tavallaan, että siinä tähdätään aina siihen hetkeen, missä sitten äänestetään, ja sitten joku menee cold sleep, ja sitten se koneen AI kertoo, että oliko se nyt oikea ihminen vai väärä ihminen, onko tartunta edelleen koneessa vai eikö ole, niin se on niin se... Se ei tavallaan huipennus siinä aina, mutta se mihin tämä sitten kakkosjaksossa tavallaan vei tätä tarinaa on se, että luuppien välillä on muutoksia silleen, että se ei luuppaa siihen samalle aikalinjalle, missä oltiin, vaan koska, koska Schrödinger mainittu ja aikalinjat, niin kuin näissä kuuluu aina olla, niin tota, luuppien välillä asiat voi muuttua hyvinkin paljon, että se ei ole silleen, että vaikka ykkösjaksossa Sku oli syyllinen, niin kakkosjaksossa se ei välttämättä enää olekaan, että se ei ole niin itsestäänselvää, että saadaan pidettyä se jännitys siitä yllä kuitenkin, että ei, ei ole niinku tarina siitä, että me saadaan miten me saadaan äskuu käräytettyä, että se on syyllinen, vaan että kyllä se joka, joka luupissa aina joutuu uudestaan miettimään, että kuka se on se syyllinen ja miten se saadaan kiinni, niin se oli kyllä ihan aika no Sanoisin, että se oli hyvä, mutta se on myös aika niin kuin pakollinen osa tätä juttua, että ei se oikein toimisi muuten. Että tosiaan alussahan meille esiteltiin vain viiden koplaporukkaa, josta sitten äänestetään yksi, yksi kuolee lennon aikana, ja sitten äänestetään uudestaan vaan kolme jäljelle ja näin. tässä siinä muuten käy, jos kaikki äänestää. Tai sitten ei, ei, ketään ei äänestä pois, vaan tulee tasapeli. Tai... Sitten tulee niin kuin jatkokierros, kaikkeen niiden välillä ei ole eniten ääniä. Joo. Että tota, hetkinen. Jos oli ihan... Tasapeli niin senkin jälkeen, niin musta tuntui, että sit se, sit se oli vain, että ketään ei nirhata. Niin niin Muistaakseni niitä tosi tasapelejä tuli tosi harvoin, kun aika usein joku botti muutti äänensä niin, että sieltä joku lensi niin pihalle. Mutta joo, että niin kun... muuten ollaan jatkokierroksilla. Sit siellä on kanssa tulee noita tota, tiettyjä rooleja, jo joilla on sitten enemmän informaatiota. Mä oon varma, että ne tullaan kyllä esittelemään pian. Eli just sellainen, että pystyt tarkistamaan jonkun, onko se hyvä tyyppi vai paha tyyppi. Ja tota, sellainen, joka pystyy suojelemaan jotakuta yöllä. Nämä on näitä hyvin perusrooleja tuolla. Sitten on se tyyppi, joka on ihminen ja ei näy niin kuin pahana tarkistuksessa, mutta se onkin noiden gnosioiden puolella. Ja to, se ei kyllä tiedä, ketä ne on muistaakseni, mutta niin tota, kuitenkin. ja hetkinen nyt. Niin, ja sit on yksi, joka pystyy tarkistamaan sen öö, päivällä lynkatun, että oliko se hyvä vai paha. Siinä niin sitten suunnilleen onkin eroja. Ja sitten on vielä bugi, joka on, sellan... se, on se paikallinen puoli, joka, jos se selviää loppuasti, niin se selviää ja tuhoaa maailman siinä samalla. Nois. Tai siis voittaa ja tuhoaa maailman samalla. Tai se, että, se on, että hyvä tai paha. Onko se vain gnosia vai ei? Aa, ah, öö, siis tota... Joo, tai siis hyvä tai paha tässä yhteydessä, oli Gnosia tai ei Gnosia, että siellä on se petturi, mutta se, no, se on pahojen puolella, mutta se ei näy pahana. Mm. Joo. Joo. Niin, niin, tota. Mutta yksi asia, mistä mä tykkäsin tosi paljon tässä, okei, ne oli ensinnäkin sä, säilyttänyt ne designit, jotka aikaisella aika sellaisia se on kivaa. Mutta se, mistä mä tykkäsin tosi paljon, oli se, että noilla hahmoilla tosiaan on tietynlaiset persoonat, että niin kun, jotka näkyy jopa siinä äänestyskäyttäytymisessä ja muussa. Et siellä, tota, on no, esimerkiksi toi SQ on niin kun iso flirtti, ja tota, in-game se käy sillä tavalla, että siellä pystyy tekemään sellaisia vähän niin kuin luvataan olevamme liittolaisia, ja äänestetään yhdessä niin äsken on koko ajan tunkemassa niiden tarjousten kanssa, eteenkin, kun se on paha, niin tuota, se rakastaa tulla sun ovelle olla sillä, että hei, tehdäänkö yhteistyötä? Ja sitten taas tuota, siellä on esimerkiksi yksi hahmo, jonka logiikka on ihan olematon, että se, sillä ei mikään järkiargumentti ei toimi, se äänestää puhtaalla tunteella, että jos joku suututtaa sen, se vaan äänestää sitä ja yrittää saada sen pihalle, vaikka jollakulla muulla olisi neontaulu, jossa lukee, että olen paha. Niin tota. Mutta se tavallaan, että tuli pikkusen sivuraide, mutta se, missä mä tykkään, on, että koska tämä on sellainen, että maisemat ei kauheasti vaihdu, ja tästä puhutaan paljon, niin ne on onneksi tajunnut, että kaikki sellaiset pienet eleet, mitä nämä niin tekee, että Gina pyörittelee hiuksiaan, äskuulla -cool on koko ajan jotain heilumista menossa, Rakio tekee kaikenlaisia niin dramaattisia poseerauksia yleen katsovia katseita, ja se, on asiallinen, niin totta. Niillä on hirveästi kehon kieltä, joka kertoo niiden persoonasta, Se oli niin hyvä, että mun piti itteni sillä, että joo, ihan niinku peli. Ei kun ei niiden spriteis liikupeli seittää. <lostunut> ne, on, ne, on, ne on niin hyvin tehnyt nämä, että mä aloin niinku, kirjoittaa itselleni niin muistoja, että näinhän se meni pelissä, mutta ei. Ei ne on liikkunut pelissä, mutta ne vaan tekee tosi sellaisia persoonaa ku niinku, Kaikenlaisia pieniä kehon kieli ja umu. Tämä, on Tämä on otettu on. formaatista tai median muodosta kaikki irti sitten. Muutenkin mun mielestä tossa aika hyvin silleen, että kun selitit jostain statti-tsekeistä ja muista, niin aika hyvin ne on piilottanut kaikki pelilliset ominaisuudet tollain kyllä tässä animeversiossa. Ei kyllä sentään ole nykypäivänä, kun katselee noita isäkai-juttuja, niin ihan hyvin oltaisiin voitu nähdä jotain statti-ikkunoita, mutta semmoisia ei sen tää jouduttu nyt näkemään, Kyllä se oli Joo. Niin tavallaan luonnollistettu se kaikki kommunikointi silleen, että näin nyt on vaan niinku hahmoja tarinassa ja sun ei tarvitse miettiä sitä peliä siellä takana, että tokihan se on niinku rakenteellisesti tosi pelimäinen, että äänestetään ja sitten tapahtuu asia ja sitten äänestetään uudestaan enää, että ja se, että meillä on Jinan kanssa käydään avaruuspuhastelemassa on just semmoinen niinku hahmoeventti mikä on tosi pelimäinen. Joo. Ne on just sellaisia, mitä siellä on, niin tota, ja niin itse asiassa vähän niinku eteneekin se homma mutta tämä on siitä hauskaa, että tämä myös on tavallaan pelille uskollista, että tää päähenkilö on ollut tosi huono tässä hommassa, koska pelaaja aloittaa noista titihan nollissa, että niin kun, et siellä on just tyyliin rak, jolla on superior logiikka, niin jos aletaan käydä sellaisia asiaargumentteja, niin kyllä se vääntää alkupelispelaajan kumoon. Ja just äsken pystyy manipuloimaan paljon tehokkaammin. Se on kyllä jänne jotenkin, on tuommoiset asiat toimii staatti eikä sille, että se riippuu siitä, mitä sä niinku valitset sieltä jostain, niin jossain dangan rompassa. Joo, et se on sellainen, että äh, siellä on, ne on aika lyhyt lopulta ne sellaiset pelinpäivät, että siellä on niinku viisi argumenttia, mitä esitetään ja sitten käydään jo äänestämään, niin siellä pystyy valitsemaan just epämääräisiä niinku syytöksiä, että toi, toi näyttää epäilyttävältä, tai päinvastoin, että tämä vaikuttaa luotettavalta, tai sitten se voisi vaan passata, ja kyllä ne jotain sanoo, niin tota, et, öö, se on ihan validi strategia, jos olla hiljaa ja antaa niiden myllertää keskenään myös. Joo, toi kyllä yksi semmoinen, mitä mä en koskaan näissä peleissä ole yhtään ymmärtänyt, just se, että jos jollaan siinä alussa näin, sitten vaihtaa joku niin neljä sanaa, ja sitten yhtäkkiä äänestäänkin joku joku Cold Sleep, ja silleen, millä perusteella, ei tässä on, niin kukaan ei ole tehnyt mitään. Kukaan ei ole sanonut mitään. Joo, ne ekat päivät on ihan kamalii tämän takia, että just mä oon näitä harrastanut jonkun verran, niin ne on tavallaan vähän parantanut näitä vuosien varrella, että ennen vanhaa Mafia Werewolfia, kun pelasi ystävien kanssa, toi oli aina se ongelma, että aluksi vaan mitään infomilla mennä. Sitten kun on niinku ihmisten äänestyskäyttäytymistä ja yötapahtumia, sitten on paljon enemmän minkä pohjalta liikkumus. Sitten esimerkiksi Amogus on tehnyt sen, että meet ympäri karttaa, oot oikee tai niinku, voidaan käydä läpi kuka oli missäkin, ja se auttaa siinä niinku, epäiltyjen löytämisessä. Joo, siis se käy mullekin järkeä, että siellä on juttuja, mitä ihmiset tekee sitten. Jos joku on kummallisessa paikassa, niin okei, se on epäilyttävää enää, että sen mä niinku, pystyn jotenkin Joo. havaitsemaan. Mutta... On pelannut sellaista kuin Blood on the Clock Tower, mikä on, siinä on sellainen, että jotkut kaikilla on vähän niin joku rooli, Jotkut niissä saa informaatiota heti etukäteen, että ollaan sellainen piirimuodostelma, se joku saa tyyliin tietää, että onko pahikset vierekkäin, mikä on, se ei ole paljon, mutta se on informaatiota millä mennä, yeah. Et on jotain tuollaista, niin gnosias ei ihan hirveästi, että korkeintaan se, että just se valehtelu, Vähän kaikki, mitä pahikset tekee, lasketaan valehteluksi, niin jos siellä on sellaisia hyvin valheenpaljastajia, niin ne saattaa niin kuin, huomata, mutta muuten se on aika paljon sitä, että tota... tästä sit ihan hauska anekdootti, koska tuolla... In... Musta tuntuu, että et joku tykkää rakiosta, että siitä on tullut hyvin olennainen tässä niin anemessa. Ja tota... pelissä se juttu, tai niin tuolla introssakin näkyy, kun se vilkuttaa, kun päähenkilö niin kuin, pistetään cold sleepy. Mutta itse pelissä silloin vähän sellainen, että sen sellainen statti, että kuinka paljon muut tykkää tästä tyypistä, on ihan rock bottom. Mm. Joten se on erittäin suosittu uhri ensimmäisenä päivänä, että jos ei tiedetä mitään, kuka ei tykkää tuosta, heitetään se pihalle. Joten se päätyy erittäin usein itse ekana päivänä cold slippi Mä toivon, että ne ottaa jotenkin tämän huomioon täällä nimessäkin. Mm. No, sehän sinne ensimmäisenä laitettiinkin kyllä. Että. Se on totta, joo. Se on ihan totta. Nyt, nyt se pitää vaan tehdä noin 40 prosenttia peleistä päivänä, niin mm. meillä on autenttinen lähdeteokselle uskollinen kokemus. Kyllä ainakin, ainakin ne sai hyvin välitettyä sen, että vaikka se nyt ei ollut mikään statti, minkä takia se äänestettiin, niin kyllä se oli niin ärsyttävä tyyppi, että ihmettele yhtään, että se äänestettiin pihalle ensimmäisenä. Joo, että toi on oman, omansa kanssa, kuin paljon, että jos tota, äskuun ja sitten Parinoita mitä on tulossa, niin niillä on hirveän korkeasi, joten on hirveän vaikea käynnittää kansanjoukkoja niitä vastaan, toivottavasti mä en puhu liikaa pelistä, ja se se on vain hauskaa, että ne on saanut tämän tavallaan aika organisesti mukaan tähän. eikä se varmaan kyllä ollut helppoa, koska se tuntuu, että se on ollut ihan semmoinen painopiste, mikä niillä on kirjoittaessa ollut, että nyt jätetään kyllä ne statit taakse, ja yritetään saada homma toimimaan ilmankin. Joo. Auttaa se toki, että, on niin kuin, tuota, että ne vähän niin kuin on yhteistyössä niiden persoonien kanssa. Ne. Että, <köh> toi toi. Tai sellainen, että, just, että jos jollakulla on hyvä intuitio spotata valehtelijat, niin se myös mielellään saattaa olla äänessä niin kuin syyttelemässä. Mm. Sun lempityttössä komet tulee olemaan toi humu. Mä oon jo päättänyt, että se on sun lempari. Tai mä en pääse Oh, olet tervetullut, jos haluat. Kyllä melkoiset designit kaikilla suoraan sanottuna. Siellä on kyllä liukuväriä ja hörspölettejä. Tuommoista neon drippiä päällä itse kullakin. Paitsi Sige-Mitchille. ei ole. Sitä on nähty vasta vilaukselta. Tää tämä tulee näkemään <laughs> paljon lisää. Se, se, siinä on sinun lempipoika. Uumu. sige on siis semmoinen poika, joka näyttää semmoiselta, kun miettii semmoista klassista alienia. Semmoinen niin kuin pieni vihreä mies, paitsi se on harmaa, mutta kuitenkin se Joo. on niin kuin, just niin. sen näköinen nuori mies. Niitä, jotka lentelee le just sillä oikealla lentävällä lautasella ja kaappaa jotain amerikkalaisten farmarien autoja. Nyt nythän meillä oli vielä alkukattauksessa, meillä oli varsin ihmisen näköistä porukkaa, mutta nyt sitten kun saatiin kakkosjakson lopussa, mikä on tuoreen, mitä on tullut, niin saatiin nähdä muitakin tulevia hahmoja, tietysti Openingissä, Endingissä ja näin. Niin on kyllä kaikennäköistä porukkaa tiedossa myös. Juu, siellä on se sellainen apua, mikä orka oli suomeksi. Se on miekkavalas. E, joo, muistaakseni se oli o miekkavalas, joka kruisailee sellaisella avaruuspyörätuolilla osaa puhua. Sekin paskään on aivan uskomaton juntata pihalle sieltä, mä lupaan. Sillä on aivan uskomattoman hyvä charmi. Sitten on just Higemichi edustamassa alieneita. Sitten on chipia, jolla on, se haluaa muuttua kissaksi. Silloin on sellainen kissa niin kuin juntattuna kiinni sen kaulaa, ja se on vähän niin kuin muuttamassa tietoisuuttaan ihmisruumista sinne kissaruumiise. Tämä on varmaan vertauskuva jollekin, mutta mä en edes uskalla kommentoida mille. Kaikennäköisesti porukka mietti, että ehkä sitä kuitenkin noissa Zero Escapeissäkin oli kuitenkin aikaisin aikaisin aika sitten normaalia porukkaa loppuun. Täällä on jotkut ihmiset täällä. Se on, tota, odotan sitä hetkeä, kun tapaat Joonaksen, ja sitten se avaa suunsa, ja sieltä tulee Chin kidutusmiehen äänellä kaikkia Joonaksen sekoiluja. No niin, aina valmis kidutusmiehen. Jonas ei ole kidutusmies, mutta se on eh, aika, aika eksentrinen mies. Mm. Aika hyvin eksentrinen mies. Joo, mulla itsellä ei ole... Tota... Tämän tyyppisistä peleistä mitään kokemusta, että mä itä mielessäni vertasin just ehkä sitten Zero Escapeen enemmän, että ne nyt on kuitenkin tollasia, missä äänestellään ja ratkotaan ja tapahtuu murhia ja muuta, niin silleen samassa pallopuistossa enemmän tai vähemmän ollaan, mutta enkä suoraan sanottuna inspiroitunut myöskään pelaamaan sun kanssa nyt ihmissusi- tai mafiapelejä, että enkä aamokuussia he, kyllä Vaikka sä... aina yrität kästä. Kyllä se sinne voisit vähän. Ei vitsin, petkutuspelit on kyllä. Sosiaalisen manipulaation pelit. No, se on hauskaa. Siis, pitää vaan olla olematta pahis, niin pääsee vaan päättelemään, että niinku, kuka se pahan tekijä on. Sanoit se väärän sanon, että pääsee päteemään. No, mutta se on sun lempihommaa. No, eikä ole. Onko se itse teet sen? No se on totta, mutta. Sitten me vaan istutaan ringissä pätiöiden kanssa ja yritetään ylipäteä toisemmin. Et Varmaan, että se on hyvä genre. No... Eihän tää ammokosi pelaa 9 vuosi, niiden yli voit päteä. Lupaako, että ne pelaa mun kanssa siellä? Niille mä ehkä vielä päädyin. <tuhun> <tuhun> Kyllä kun mä en tiedä, miten yhdeksänvuotiaat kommunikoivat, niin osaisiks mä... Päätellä sieltä, että mikä on totta ja mikä ei. Anyway. Joo. Äh. Joo, mutta siis, että niin kun, äh, se on tämän sarjan kanssa siitä hauska. että siellä on siis ihan legittijuoni, jota tulee sitten vähän niin noiden noiden tota, hahmoeventtien ja tiettyjen sellaisten objektiveen mitä tulee niin kautta. Että pitää tyyliin saada yksi hahmo pihalle niin, että sinä ja Setzu selviätte molemmat, että siellä on sellaisia ehtoja, että se peli etenee, niin tulee jossain välissä. Niin... Mutta se, että noin on juttu, mut sen ulkopuolella se on ihan osa ihan vaan hengata niiden hahmojen kanssa. Ja just se, että sä niitä hyviksi, näissä sä niitä gnosioina ja näkee vähän, miten ne muuttuu siinä välissä. Että just se, että tässä on tosi vapaat kädet tehän näiden hahmojen luonteella mitä haluu. niin kun, koska ei ole mitään sellaista velvoitetta, että nyt tämän pitää olla tässä kohtaa paha, ne voi tehdä mitä ne haluu. Niin se on musta hauskaa, että tässä on näin paljon vapait käsiä, että se on ne joskus jutut mä tiedän, että tapahtuu, mutta muuten se on itsellekin ihan mysteerit, mitä kaikkea ne tulee tämän kanssa tekemään. Jee. Yeah. On matka matkaa, vaan yrittävät pitää ne hahmo, hahmot kuitenkin jotenkin yhtenäisenä, tai sillä ne tuntuu käyvän järkeen edelleen hahmoina. Joo, tässä toki auttaa se, että kukaan muu ei muista mm -hmm. noita aika loppeä kuin päähenkilö, niin tota, ne pystyy edelleen olemaan omia hassuja itseään. Kaikkea sitä en kyllä odottanut, että tästä tulisi anime. En välttämättä odottanut, mutta on tosi iloinen, että tuli. Jep, onko se sitten eteenpäin vaan? Vai vieläkö jäi sanottavaa? pelata tagnosia kiva peli jos ei muuta, niin kande ainakin katto nopee. On kuullut, että se tulee tässä ihan lähipäivinä alkaa. Hetkinen. <laughs> Näinä näin aikoina. Olisiko jopa tämän kauden sarja ollut se. No sitä se kyllä on. Humu. Tai niin, ja mun tietysti joka kerta, kun se tuottaa tyyppisen sarjan, mun täytyy sanoa, että nohan se nyt aina jännää, kun on tätä niin kuoleman peli Kyllähän ne on aina hauskoja niin nyt se on sanottu sitten, vaikka tämä ei suoranaisesti ole ihan sama asia, mutta on tarpeeksi lähellä, että mä voin sanoa tämän, minkä mä sanon joka kerta. Joo, no kyllä se vähän siihen samaan niin on toki osuu, mitä mä tykkään poimia. Je. Mutta täällä ei ole niin paljon ihmisen todellista luontoa, se on oikeastaan nimenomaan juttu, että kaikki on enemmän tai vähemmän kivoja noin keskimäärin tuolla, ja se on ihan se gnosvirus, joka niin kuin vääristää niitä, se on ihan kiva. Se on kyllä ihan Se, se, se, se ei tuo niiden todellista luontoa, ja tavoitteena oli saada sellainen ending, että kaikki niin kenelle käykää pahasti. Niin, ja mun täytyy nyt äkkiä varmistaa meidän bassit vielä ihan nopeasti. Ennen kuin kukaan tulee sanoa, niin kyllä me oikeasti siis tietää, että tää on tämmönen post-They Were Eleven-sarja. <tuh> mä en vaan muista They Were Elevenistä yhtään mitään, niin mä en voi kommentoida sen pohjalta, mutta... Oikeastaan They Were 11 on siitä hauska vertaus, että et, e, se on tota, ihan hirveästi e, varmasti näitä sarjoja on mutta ei tule välttämättä mieleen näistä niin kuin, yksi selkeämpiä tapauksia, että esitellään non-binäärisiä hahmoja hmm. ja se on ihan niinku sellainen olennaisesti sanottu osa niiden characterization että Setsu ja Rakio on molemmat non-binäärä sitten toi tota Päähenkilöön, kun se pää, pelissä voit valita, oletko mies, nainen vai NB, niin tota, päähenkilöön on vissiin aika vankasti viitattu kanssa, niin kun ei millään pronomineilla. Et se, tota... En tiedä, siis mä, mä en yhtään tiedä, mikä tämän niin laajempi status Japanissa on, mutta just sellainen, että ei ole usein tullut vastaan. Joo. Kiitos, Taber11. Tämä on myös post -Astra sarja varmasti. Siinä oli kyllä ehkä liikaa planeettaseikkailua, että voisi laskea, mutta... Mm, olisikohan siellä jo... Ei ehkä ihan niin ilosia perseilijöitä, sinne sopisi Kanatano astran suurin osa, mutta... Kanatanoastrassakin on ollut non -binäri hahmo. Niin, eikö se tota Luka taisi olla? Niin. Se millä oli vähän niin kuin vaaleanviolliset hiukset. Tässä nyt joko kulttuurinen tulilla, mutta... Joo, se on. asia on täydellinen sarja. Kanatan on astraali, täydellinen <tos> sarja. Ja They Were 11. oli täydellinen vihreä mies, joka puhuu kohtalosta. Varmasti se on täydellinen sarja, kun se on semmoinen gigaklassikko. No, ei kyllä, mä tykkäsin siitä kyllä. Se oli oikein hyvä. En antanut sille kympiä, joten en voi kutsua sitä täydelliseksi <tos> sarjaksi siltä pohjalta, mutta mä pidin siitä paljon. Joo. Hauskaa, että tulisi niin kuin mainin, eikö, koska nyt, nyt kun mainitset, niin joo, kyllä sitä DNAta siellä vähän on. Jee. Yeah. Eikä Japanissa voi muuten tehdä avaruushake tämmöisiä juttuja, jos ei se ole vähän DVR leveniä mukana kuitenkin, sopivissa määrin. Tosta mä en ole ihan varma, <laughs> allekirjataanko, mutta... Uhum. Joo. Eiköhän se ole sitten vaan, yes. on melkoinen clash tässä tuota... Kaikilla mahdollisilla tavoilla, koska nyt palataan takastummoiseen arkiseen koulumaailmaan. Meillä on tämmöinen vanhan vanha kunnan sohjosarja. Kuin Tajo Jorimo Mabushi Hossi eli Star-Prider the Sun. Se olisi niinku ideana on sitten, että sinun tämmöinen pitkä tyttö, jolla on ollut tämmöinen lapsuuden ystävä kaveri lapsena, kun oli tämmöinen pieni poikalapsi, jota se aina piti tosi kuulina ja siistinä tyyppinä, kuitenkin ja nyt tavallaan niin kuin Kohtaavat uudelleen sitten tälleen lukioikäisinä ja pojasta on tullut pitkä ja komea poika, joka on kaikkien hyvä ystävä ja no tyttö on edelleen no se on aika tämmöinen normaali tyttö, on se pitkä, mutta sen elämässä ei ole ehkä tapahtunut yhtä mullistavia muutoksia ja sitten on sarja siitä näiden romanssista ja siitä tavallaan, se ehkä siinä ytimessä on se tunne siitä, miten miten... niinku Mitkä asiat on ennalla ja mitkä on muuttunut siitä pojasta, mitä se muistelee, millainen se oli lapsena ja millainen vertautuu siihen, millainen se on nykyään. Ja tietenkin sitä, että mä tykkäsin ensin, mutta nyt se on niin kuin koko kansan suosikki ja sen tunteen kanssa niin kuin diilaamista. Umu. Ei ehkä silleen katkero mielessä, mutta semmoisena niin haikeena tuntemuksena siitä, että kaikki nämä vuodet on ollut välissä Pitää vain ymmärtää, että poika on lentänyt pesästä jo kauan sitten, mutta... Joo, eikä, kyllähän se tyttö on oikeasti niin kuin iloinen sillä tavalla, että muut näkee jäbän hyvät puolet ja charmpointit, mutta just se kans sellainen, että se on uusi tunne, ei voi vaan komfisti oman päänsä sisällä vähän niin kuin pitää jäbää itsellään, vaan että voi olla vaikka niin kuin kilpailijoita, tai just se, että niin kuin sillä jäbällä voi olla vaikka mitä menossa. Joo. Se just miten niiden etäisyydet on muuttunut välissä, että enää ei olekaan ihan normaalia sitten hengailla joka välissä ja mennä syömään sen puolesta ruuat, mistä se jävä ei tykkää, koska se olisi kummallista, jos vierastyttö tulisi vaan ja tekisi niin. Ja on oppinut jo syömään itse, että ei enää tarvitse syödä pahoja sen lautaselta. Että tämmöistä niin haikeuden sävyttämää romanssisohjujuttua tämä on. Se, että mikä tässä on hyvää, niin minusta siinä on tosi kiva niin kuin vibes, just sen takia, että siinä on tämä tämmöinen oma tämmöinen vähän ankea tunnelmansa koko ajan, mutta sitten niillä on kuitenkin pääjäbällä ja sillä päätytöllä on tosi hyvä meno aina, kun ne kohtaa sitten tälleen niin kuin vuosien jälkeen, että, että on tosi, tosi mukava poika, ja se oikeasti selvästi haluaisi hengata sen tytön kanssa ja tyttö on tietysti itsestään epävarma ja sillä on tämä pieni ei nyt ehkä kompleksi siitä, että se on pitkä, mutta se just, että sille olisi tärkeää se, että se päijävänäkisi jotenkin muuten kuin, että se on vaan se pitkä tyttö. Ja, ja näin. Pitkä ja hyvä syömään ja sellainen tota. <köhön> no just sellainen, että täälläkin on apinamies. Mä jotenkin sohjoin, jos se paikka, mistä mä aina ajattelen, että siellä olisi apinamies. Kyllähän niitäkin on, mutta niinku. Kuin... Mm. No ehkä definitiivinen sellainen poikien com sarja juttu kaverina. Mutta että apina mies paikallinen tekee just sellaisia. Ei se todennäköisesti mitään erityisen pahaa tarkoita tai halua loukata, mutta se jotenkin kiinnittää koko ajan huomiota just tämän tytön sellaisen kokoon ja vahvuuteen ja siihen, että se syö asioita. Ja nämä on kaikki just sellaisia, että näkee, että ne on vähän sellainen piikkisen tytön lihan. Ja sitten on saa lähtyynpää jäämältä ja se on ihan ansaittua. Mutta just sellainen, ei mikään superkompleksi, mutta sellainen, mikä estää sitä niin menemästä eteenpäin ja toimimasta vapaasti. Tuota. Et siinä mielessä kyllä hauska dynamiikka niillä siinä. Tykkäsin kovasti siitä ykkösjaksossa, kun siinä oli perustelliset urheilufestivaalit te piti Lapussa oleva asia hakea ja sitten poika tulee ja vietytön sinne ja kysyy, että sitten tyttö kysyi, että mitä siinä lapussa luki ja sitten ei kehtaa sanoa, niin joku valehtelee nopeasti, että ääli luki, että pitkä tyttö ja sitten tytölle tulee huono mieli siitä, että pääjäbä näkee sen pitkänä tyttönä, mutta sitten totuus olikin, että siinä luki, että söpö tyttö ja se päivä tuli ja kommunikoita. Se oli tärkeää. Se oli niin kuin ehkä se, missä mä olin silleen, aah, tämä olikin ihan oikea sarja, kun pääjäbä tuli oli... <laughs> sano sen, että ehkä mä oon vaan vanhoilla päivillä kyllästynyt semmoiseen gigavänkäämiseen, jos kukaan ei ikinä sano mitään, niin oli ihan positiivinen yllätys, että ihmiset louskuttavat leukojaan, niin sanovat, mitä niillä on sanottavana. Oli aikakin tervetuloa. Näni. Ei siis toi, ehkä sanotaan, että väsyin tuohon ensimmäistä kertaa joskus ranmapuolikkaan päivinä, enkä tarkoita nyt sitä rimeäkkiä, vasta alkuperästä. Mm. Niin, tota, se on vähän sellainen, että se on hyvä sarjan jatkuvuuden kannalta totta kai, mutta se vie vähän arvoa niiltä jutuilta kanssa, jos niinku ikinä mikään mitä sanotaan. Ei vähän niin kuin it doesn't stick, vaan niinku aina mennä takastautuuskuonni. Zunderet saa silti olla sellaisia kuin ne on. Niitten ei tarvitse koskaan muuttua. Jos. Tarvittava tarkennus, ennen kuin mennään liian pitkälle tämän asian kanssa. Jos haluat elää elämääsi näin. Sitten mä olin kanssa jotenkin tosi tyytyväinen tähän sarjaan ihan sen takia, miten kivasti se anime on tehty. Et musta ne animen designit on aika, aika kurjan näköiset ja olin niin promokuvan perusteella silleen, että nyt ei kyllä lähde yhtään. Mutta sitten kun sitä katto, niin jotenkin silleen, musta sohjosarjossa on aina ollut se ongelma, että ne on niin animenä vähän semmosia... Tyllysi, että, niin että niissä ei ole oikein mitään visuaalisia ideoita, ne on vähän sellaisia niin kuin, tekstuurittomia silleen, sarjoina, niin tässä oli tosi paljon kaikkia visuaalisia juttuja, että on käytetty paljon kuvan päällä olevaa kuvaa tai, niin kuin, tai päällekkäisiä kuvia ja typografiaa ja paljon ilmeitä ja eleitä ja semmoista, että oli niin kuin, selvästi edelleen tehty samalla kengännauhapudjetilla, kun ohjusarjat aina joudutaan tekemään, mutta oli jotenkin tosi luovasti toteutettu, ja sitä tuli niin paljon designejaan hienomman näköinen sarja sitten loppujen lopuksi. Mm, joo, kyllä mä vähän näen, mitä tarkoitat, että sen verran monta episodista, mulla vähän se kottuu päässä, missä oli mitäkin, mutta sen muistan, että täällä on niitä sellaisia kasohjoisia juttuja, mistä mä kyllä tykkään, että ää, ruudulle ilmestyi sellainen vähän niin kuin mini-mangapaneelin näköinen kuva. Mm. Niistä mä oon aina tykännyt. Ne on hyviä tunnelman luojiä. Ja siis niin, kun... niin Mä en rehellisesti sano, mä tähän kohtaan muista mitä kaikkea ne on tehnyt, mutta mä muistan, että ne vibat on välittynyt mulle kyllä. <tos> Sehän on se tärkempi puoli kuin se, että kiinnittää kirjaimellisesti huomioon siihen kuitenkaan. Se on tärkeä tarkennus on aina se, että onko semmoinen sarja, missä on ilkeä kiusaaja tyttö, joka pilaa kaiken ja on saman päivän perässä, vai eikö ole. Ja tämä menee siihen, sille puolelle, missä meille esiteltiin tyttö, joka tulisi olemaan tai jonka roolilla olisi tavallaan olla semmoinen niin kuin feikki, hymyä, kannatteleva tämmöinen kaikkien suosikkityttö, joka himoitsee samaa päivää, mutta sitten siitä tuleekin vain kaveri sille päätytölle, ja on hassu ystävyys, jossa se yrittää pakottaa päätyttöä ottamaan tuota, tekemään aloitteita pääjävän suuntaan ja näin, että tosi hassu tyttö, että, jolla oli niin kuin siinä alussa vähän niin kuin juttuna, että sekin tykkää pääjävästä, mutta sitten kun päätyttö kertoo sille tytölle, että kaveritytölleen, että se tykkää päivästä, niin sitten kaverit ovat sille, silleen, aa okei, okay. ei mun sitten tarvitse sitä tykätä, mä keksi jonkun toisen. Ja asia oli sillä loppuun käsitelty. Niin on no se ehkä vielä tarkemmin, että kuuli, että on tykkänyt niin ala-asteesta asti, että mm. sillä niin kun vakava juttu, joka on kestänyt vuosia. Tota, joo, mutta esiteltiin kyllä just sillä tavalla, että sellainen pieni nukkemaisemmat piirteet, sitten se päätyy onnettomuuteen, ja sitten niin kun en, sen ensikohtaminen pääjävän kanssa on, se on päätytön käsivarsili, joka on pelastanut sen pudotessa portaassa, mutta just sellainen, että se näkyy avuttomassa tunteessa, ja sitten se just näyttää isolta ja ja romuluiselta, se päätytty sen rinnalla, Kyllä se näytti siltä, että siinä se tupataan tosi kovaa, että tässä tulee se manipulatiivinen juonittelija, jonka kanssa kilpailla, mutta... Siitä tulikin ihan eri tavalla mahoton tyttö, jotenkin sellainen, että se on ihan kiva tyttö pohjimmeltaan, mutta niin kuin se on omalla tavallaan tosi vaikuttavaa, että... Mutta voi kaikki sosiaalinen energia patteri kuluu loppuun, kun mä katson piirretty hahmo. <tuhu> se puhuu niin nopeasti, se hölöttää, ja silloin koko ajan jotain menossa, se ei anna suuvuoroa. Se tarkoittaa ihan hyvää, mutta se on niin väsyttävä siinä, että niin mä vaan niin sielu karkaa suusta siinä kohtaa, kun jakso loppuu, että on siellä tasapainottamassa sitten se rillityttö, jonka juttu taas on sitten se, että se on koko ajan hiljaa, paitsi silloin kun se on jotain painavaa, asiallista sanottavaa, joka ratkaisee tilanteen. Tai sukkomi, Tai sukkomi. Ei, ei ole helppoa kellään, joka joutuu olemaan tsukkomi roolissa. Se on ihan totta, voi vakuuttaa. Mä tunnen vähän liian monta bokeja, jotka on vähän liian innokkaita siitä roolistaan elämässä. Uumu. Kyllä siinä tiettyä lupausta on, että meillä on kolme tyttöä ja kolme jäbää. Olen valmis laittamaan apinamiehen sille hassulle tytölle. Ainakin niillä olisi tietyllä tavalla samanlaiset vaivet, että hyvin korkea energistä ja koko ajan jotain menossa. Sen takia, että se tuntuu niin itsestäänselvältä, niin sarja varmaan tekee just päinvastoin, niin katsotaan nyt sitten. Mutta mä en valmis siihen, että silmällä joutuu ilma apinamiehen kanssa. Niillä ei ole mitään yhteistä. <laughs> miettiä sitä Votakoin paria, missä on se rillityttö ja sitten on se punainen, punatukkainen poika ja miettiä, että ehkä sekin on ollut apina mies nuorana. Ja on kuitenkin kasvanut sitten ihan kunnon poika ison. Ja rillitystä on kasvanut. Ihan mahtava. Eikö tämä kuulostaa jäämmältä? Joo. No, katsotaan miten käy. Kans vähän sellan. Sitten on se So, shogin peläjäbä on sellainen jäyhä ja vähäsanainen ja asiallinen, niin mä kyllä en miten, miten, miten se toimisi sen hyperaktiivisen tytön kanssa. Ei sitä tii, Joo. mitä se sarja haluaa tehdä, Tuki toki fokus on nyt ollut hyvin pitkälti pääparilla vielä tässä kohtaa. Että... Joo. Mutta esimerkiksi verrattuna Janokuniin, niin kyllä, just, koska sielläkin on kolme ja kolme jäbää, ja tota, mutta täällä on niinku selkeästi enemmän tota, kuitenkin noin sivuhahmot päässyt jo niinku Jep. Etenkin ne tytöt, mutta kyllä ne jäbiikin pikkasen on nähty, että muodostivat vankan trionpää päätytön kanssa. Siinä se on ihan hauskakin, koska jotenkin näyttää, ne kaksi vierekkä jotenkin näyttää, että niille on mitään yhteistä, mutta siinä ne vaan kun oltiin ryhmässä niin eka, ekassa niinkuin kouluprojektissa, se on sitten yhdessä hengosta siitä eteenpäin. Kuulostaa aika real. Tietyllä. Itselleni ei ollut, se oli se eka kerta, kun tuota, saatiin valita, ja sitten sit mä kattelin vähän ympäriinsä. Ryhmiä oli sellainen nörteemän näköiset tyypit Pitäisikö mun, sen sijaan että odotan nyt opettajaohjaa, mutta jonnekin pitäisikö mun olla kerrankin oma aloitteinen? Menin kysyä, mahtuuko niiden ryhmä, ja siitä sitten tuli mun ystävät lukioajaksi. Noni. Simple every single time. Kyllä. Mä muistan itse, kun mä olin Porvoossa siellä koulussa jonkun aikaa, niin vieruskaverin kanssa piti tehdä jotain ja sitten sille tuli selvästi se, että nyt me ollaan hyviä ystäviä. Ja mun mielestä se oli ihan kauhea tyyppi, koska se vahvallus puhuu jostain sen puajutuista ja naisten iskemisestä ja siitä, kuinka hän on manipuloimisen mestari ja hän kyllä saa kenet tahansa naisen, kenet haluaa ja se, että päästäkää mut irti tästä äijästä, mä haluan heittää tämän tyrmään. No, Noin oikeasti olemassa. Mä vaan, loppuajan mä vaan käytin siihen, että mä välttelin tätä miestä ja olin silleen, sorry, mulla on jo, on jo pari. Mikä oli toki faktuaalisesti totta. Joo. Ja siellä torppauduin sitten semmoiseen tyttöporukan ainoaksi jäväksi. Koska... Tyttöporka ja jäbäksi pääsee sillä, että on turvallinen jäbä, jolla on jo pari olemassa, että ei tarvitse pelätä mitään. Hmm. Olen ollut ja en ole seurustellut, että ei se ole vaatimus, mutta toja auttaa kyllä paljon joo. Uumu. mistä me puhuttiin? Tai joo, sitä Oremon mangakan. Ai, siltäkö on? Siltä se on, joo. Okei, okei, okei. oli ehkä vähän isompi se peruskonsepti sille, että se on helpompi selittää, että mistä siinä sarjassa on kyse, mutta kyllä siitä samanlaista semmoista lämpöä tulee tästäkin. Näin, näin että on sama tyyppi. Yes. No tämähän siinä mielessä tämä myös herättää just toiveita, että niin kuin... Uh... Koska Suuna oli vitsin hyvä poika Jyrä Monogaattarissa. Mm. Ja just se, niin kun, se todella vahva ja niin avulian lämmin ystävyys, mikä niillä oli, sitä oli tosi kiva katto. True Ja just se, että tääkin on ottanut aika sellaisen ystäväfokuksen kuitenkin myös aika paljon. Nyt tos edetessä on taas sarjani. Odotan lämmöllä, koska kyllä tä tässä on paljon potentiaalia sille, että näiden kaikista hahmosuhteista voi tulla tosi kivoja. Joo. Kyllä ja melkein on sohjusarjois on, että kyllä se ystäväporukka, mikä siinä ympäri pyörii, on kuitenkin ihan yhtä tärkeitä kuin se pääpari siinä mielessä, että niitä Joo. kuitenkin nähdään ja niiden tehtävänä on kannatella sitä sarjaa kaikki ne muut ajat, kun ei olla siinä ytimessä, niin se on yllättävänkin. Joo janoi myös ollut sojo Se ei taida olla, jo ei. Joo. Se oli jostain mysteerilehdestä. <laughs> tämä on varmaan Bessatsu so niin kuin kaikki tämän makuset sarjat aina on. Ainakin sinä sanoit aiemmin, että tämä on Bessatsu so Joo. Sieltä on minun, jos, jos niin pistäisi riviin, että mistä lehdestä oleville olen antanut parhaat arvosanat, niin varmaan just Betsuma olisi siellä niin tuota, huipulla. Tällainen siellä päälehdessä tekee siellä Margaretissa, kun Bessatsussa on kaikki hyvät sarjat. Hyvä <laughs> kysymys, <laughs> pitäisikö meidän katsoa sen jälkeen, että mitä siellä pää Margaretissa? Ihan varmasti jotain, mitä me ollaan katsottu. Varmasti joo. Tuntuu, että ne on aina ne Betsumat, mitkä on kaikkien lempärit. Joo, sitä on vaikea selittää edes, että mi ehkä se on sitten kuitenkin sellainen tota, mitä mä edes tämän sanoisin. Ehkä betsuma tuntuu olevan vähän. Siellä on sitä Kirakera tykkäyksen makua, mutta siellä on ehkä enemmän kaikkea muuta vielä. Niin Antaan sitä muuta perspektiiviä siihen ympärille, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Ymmärrän, joo. Mutta ehkä vähän semmoinen, että en uskalla kommentoida mitään, muista, muistan mitä siellä Margaretissa on oikeasti on ollut. Ei siis, ja tämä ei ole kannattu mm. Margaretista itsestään. Joo, ei. Mietin yleisesti, Se on jo, mitä on kattonut. Että niin kuin No, tota. Ja ei tosiaan ollut sellainen toisin kuin muissa sarjoissa. <höhö> Täällä keskitytään muihinkin asioihin, mutta niinku. Nimenomaan ehkä, että tulee sellainen viiva, että opin aika paljon niiden sankarittarien kaikesta muusta kielämästä. Interesting pointti. No. Jota voi pitää mielessä kun seuraavan kerran tarttuu soohjo-sarjaan ja lukasee pois alta. Tämä kyllä kannattaa tehdä. No. <köhön> Paljon hyvää Mennäänkö me meidän viimeiseen mestariteoksi Kyllä One dance Terveisiä hyvällä ystävälleni Lauri pojalle joka miettii, että tulenko katsomaan tätä ja pistämään kästiin, päädyin tekemään sen This is for you Joo, no. eli eli öö, Urheiludraama Tää taisi taas olla Seinen lehdestä Jos muistan oikein, niin tuota jossa on sellainen iso jävä, joka on vähän niin kuin kokoaan enemmän kasassa, koska se on aika pidettynyt. Silloin loenkytys ilmeisesti vähän aina. Ja kaikki luulee, että se on hermostunut. Ei, kun tämä on vain juttu. Tämä on asia, mikä mulla on aina ollut. Ja tota, silloin vähän sellainen, että se ei oikein tee, mitä se haluaa, vaan se pitää päänsä alhaalla ja tota, menee virran mukana ja on hankkeutumatta tilanteeseen, jossa voi tulla sosiaalisia vaikeuksia ja sitten se tapaa titulaarisen Wandan tanssimassa one dance. Uh, Wanda on sit taas sellainen pieni tyttö, se on sit hauska niin kun, se, se on sit hauska niinku tyttöpäähenkilö tähän sarjaan, että kun täällä on sellaista energistä moderni katutanssia, Hip-hopivissi on aika iso niin kun, tekijä tässä. Mutta sitten niin Wanda näyttää vähän sellaiselta japanilaiselta posliininukelta, että on on hiuksiin, mutta sillä on sellainen himekatti ja sellaiset vähän niin nukkemaiset kasvonpiirteet. Hmm. Se näyttää siltä, että se kuuluisi ihan toisenlaiseen sarjaan kun urheilun tanssimaan katutanssia. Niin tota. No, se on siellä sitten tanssimassa ja vetää vaan niin maks fiilikselle ja nautinnolle ja yhtään välisen näkeeksi joku tai mitä ne ajattelee. Ja tämä tekee jäbään ison vaikutuksen. Ja lopulta jäbä päätyy toteamaan, että mäkin haluaisin tanssia ja liittyy sitten koulun tanssikerhoon, jossa on 95 prosenttia tyttöjä ja alkaa ymmärtääkseni, tulee olemaan sekä urheilu että romanssia. Joo, sillä Päijäbällä oli tosiaan vielä se, että se oli spesifisti. Joskus nuorena ne oli tanssinut jotain ja se oli kuvattu videolla ja sitten kun ne oli katsonut sitä luokassa, niin sitten se oli näyttänyt ihan paskalta ja kaikki oli nauranut sille, niin se niinku spesifisti tanssi oli sille jotain, mikä oli niinku semmoinen traumaattinen ja inhottava asia. Mutta pelkästään se niinku, ajatus siitä, että tanssi on kommunikointitapa, missä ei tarvitse puhua, on äänkytysongelmaiselle päämälle niin iso juttu, että sitten se siitä innostuu ja heittäytyy siihen. Mä vielä tarkennan tuota, mitä sanoit. Sitä ei varsinaisesti koskaan sanottu, että se nauru, että kun luokka katsoi videota ja nauru, se ei ollut sille pääjäämälle välttämättä edes lainkaan. Se itse ajatteli, että tämä varmaan on, mutta mitään sellaista varsinaista voi olla, ne vaan nauro sillä lailla, että oltiin vaan kaikki huonoja. Hmm. Että tavallaan päivä meni oman päänsä sisään ja itse päättiin, että mä oon ainoa täällä, joka on huono. Se voi olla, että ne vaan sille, mutta tavallaan mun mielestä se oli tärkeä pointti, että tälle ei saatu mitään sellaista puolueetonta varmistusta, vaan että se voi olla, että tää oli kaikki jäävän pään sisällä. Joo, mikä sitten kantautuu myös siellä tanssiluokassa ollessa sitten siihen, että hän kokee, että hän on ainoa, joka on huono. Mutta tavallaan sen sarjan viehätys on just siinä, että se on sitten kuitenkin heittäytynyt siihen vaan ja päättänyt, että tätä nyt tehdään, vaikka pahalta tuntuu. Että... Tai että vaikka on ne jännitystilat ja on se semmoinen, että ei uskaltaisi ihmisille näyttää niin heittäytyy vaan ja tekee vaan, niin se johtaakin hyvin asioihin. Joo, ja se on, se on lopulta tosi tärkeä niin kuin oppitunti. Että, kyllä elämässä enemmän, useimmissa tapauksissa tulee enemmän katonjuttuja, mitä ei tehnyt, kuin niitä, mitä on tehnyt. No, tai sitten jos ei ole näin, niin sitten voi olla vähän isompia ongelmia. Voi olla tehdä tyhmyyksiä. Tuosta tuntuu, on. että uuden harrastuksen aloittaminen ei ole kyllä koskaan semmoinen tyhmyys. <köhön> Joo, ja siis tota... Uh, se on musta hauskaa, että näissä pääduossa niin tavallaan näytetään tosi selkeästi, että niillä on tosi erilaiset vahvuudet tuossa tanssimisessa, mitä Vanda itsekin sanoo, että sä voitte... Pääjäämälle, että ei kannata matkia muita, että niin kun, jos sä et tee sellaista sunlaista tanssia, niin sit sä et pysty tekemään sellaista tanssia, mitä vaan sä voit tehdä, niin tota, että Wanda olevan just tosi sellainen vibes based, että se vaan nauttii siitä niin täysin, se antaa sen ruumiin mennä, se vetää tosi sellainen vaistolla ja tavallaan kun toi kerhon puheenjohtaja katteli kaikkien Niinku meno, ja sitten antoi jotain korjaavaa palautetta. Se ei sanonut Wandalle mitään, ja pääjava otti merkkinä sitä, että se on niin hyvä, että ei tarvi. Mutta mä mietin kanssa, että öö, voiks tää olla ihan vaan sitä, että se tanssii niin sellaista fiilispohjasta, että ei siihen ole mitään järkeä antaa teknisiä neuvoja siinä kohtaa. Niin. Et tavallaan, vähän niinku annat voi kunlei joka pelaa. Tota, vitsin bakkaratti, että ollaan niin eri pallopuistoiset, ei siinä on järkeä. Ja sitten taas pääjävä niin mun mielestä sen vahvuus on just se, että se murehtii hirveästi sitä ympäristöä, ja se kiinnittää huomiota pieniin yksityiskohtiin, mutta tää tekee myös sen, että sit kun se kuuntelee sitä musiikkia, se on hyvin virittäytynyt siihen, että jos vaikka taajuus muuttuu, että se sit niinku seuraa tosi tarkkaan sitä, niinku miten se musiikki menee ja adaptoituu sit sen mukaan. Silloin on tosi hyvä silmä tällaiselle yksityiskohdille, että siitä voisi tulla just sellainen teknisesti tosi taitava niinku ihan sen musiikin kannalta. Yeah. Molemmilla vahvuutensa ja sitten saadaan ne molemmat puolet siitä. Toki se on vähän semmoinen, tämä on ehkä vaan meitsi juttu, mutta jotenkin kaipaisi, Sarjojen kaikki ei ole aina lapsineroja, mutta ehkä se on enemmän semmoinen, että kaikilla on omat vahvuutensa ihmisinä, eikä se, että päivä olisi joku lapsinero tämän asian kanssa. Mutta <tys> ei se, että mun mielestä nimenomaan se oli, että, tai niin kuin, mä ajattelin, että sä saatat pitää, mutta itselle se näyttäytyi just sellaisena, että, että Pääjäbällä on silloin on aina ollut tämä ominaisuus ylipäätään sellainen tietty obsessiivisuus ja silmä yksityiskohdille ja kyky havainnoida ympäristöä. Ja nyt se vaan päätyi ympäristöön, jossa nää, näistä ominaisuuksista on sellainen kun hyötyä. Niin, että niin et, jos korvaisi noin vaikka sillä, että no se, sillä, nyt sillä nyt sattuu olemaan superiorlihakset ja tota kaikkia. Ai guess voisi kuvailla urheilulapsin ero, mutta mulla on ehkä enemmän sellaisia persoonapiirteitä tässä kohtaa. Eikä sellaisia fyysisiä ominaisuuksia, niin se on mulle vähän eri. Fair. Mikä on sinänsä hauska, että sellainen pikkasen neuroottis-obsessiivinen kaveri ei että se on tanssi hirveän hyvä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin tanssissakin on omaansa. matematiikkaa niin sanotusti. Niin, siinä on mitään semmoista, minkä pitäisi tulla sille jotenkin vaan luonnostaan, mikä on tietysti... Itekin ihan tykkään katsoa tanssia, mutta ajatus siitä, että pitäisi itse tanssi tuntuu, niin jotenkin vastenmieliseltä, koska mulla on vaan ajatus siitä, että kyllä voisin siinä varmaan maailman huonoin, <laughs> mutta <laughs> tuota, kyllähän siinä on kuitenkin vain asioita, mitkä voi opetella ja hioa ja tulla hyväksi, ettei se jokaisen ei tarvitse olla vanda. Joo, kyllä se että se on ollut vähän se oli pitkä tauko, mutta tavallaan... Jos mä pistän vähän niin aivot pois ja teen vaan mikä liike sattuu tulemaan mieleen, niin olen välillä sillä tavalla, että mulla ei ole mitään edää miltä se näyttää, mutta se on sellainen, mikä on tuntunut, että tätä nyt huvittaa tehdä ja niin. <laughs> ehkä mä oon sit se Wanda. Sä oot se todellinen Wanda tässä sitten. Sä voit olla pääjävä. Helje. Mullekin kasvaa puoli metriä lisää pituutta. <laughs> mm, ja alat näyttää Marshalltä. <laughs> Se on ihan näköinen, paitsi ei ole sitä ihmeen arpeen naamassa. Mm. Kyllä hassut designit vähän kyllä jotenkin semmoista. Mutta kaikilla muilla on ihan normaali designit sitten pääparillaan, vaan vähän kuitenkin kummalliset. Idis Se on osa heidän charmiaan. On tosiaan tätä mangaa lukenut joskus kauan sitten tätäkin iloja ja kunnia ilmoittaa, että muista siitä mitään. Paitsi muistan sen, että, että just Vandalla, koska se on niin tota fiilispohjalta, niin sillä tulee sitten ongelma sen kehittymisen kanssa, että koska sitä ei oikein pysty samalla tavalla ohjeistamaan ja neuvoa, niin miten se nousee seuraavalle tasolle sitten siinä, missä Päijäbä voi vaan tehdä harjoituksia, voi vaan niin, niin, niin grindata käytännössä. Niin Joo. tulee sitten tämmöinen niin kuin tavallaan jännite näiden välille siitä, että miten se Joo. homma etenee. Pystyn näkemään, että just nimenomaan tuolla päivän tyylillä niin kuin... Koska kuitenkin miettii vähän niinku kuin jokasta liikettään, niin se on helpompaa. Mutta se, että jos sä tavallaan et mieti, vaan että mennä ja sitä harjoittelua varten on pakko miettiä niissä liikkeitä, niin niitä voi muuttaa, ne niin toivon tavallaan on koko sun sellainen tyylin muutos. Tai niin kuin, että sä joudut vähän niinku tekemään sitä ihan uudella kielellä, johon et ole tottunut. Jei. Mitään en muista sille, mitä tässä tehdään. Kyllä muista jotkut jotku. Tanssikisat, mutta se on jo niin pitkälle sitä sarjaa. Että... Mut luulen, että tässä on nimenformaattia. Niin ne on mun mielestä tehnyt tosi hyviä asioita tämän sarjan äänipuolella. Joo. Et niinku, ihan jo se, että toi, se on hauska, että tuo musiikki sitä käytetään tavallaan sellaisena tunnelman luojana, että sit kun pääjäpä menee siihen suuri olen veden alla ahdistuksessa, se musiikki sumeutuu. Sitten on se niinku normaali mikä on vähän niinku ulkopuolelta, ja sit kun niin jävä pääsee siihen niin meininkiin ineen ja alkaa tanssia, niin sit se musiikki kuulostaa vielä niin kuin sellainen intensiivinen, mä en tiedä mitä ne sille tekee, mutta että se kuulostaa paljon olevammalta ja sellaiselta niin kuin, tiedätkö, että siinä on enemmän leijereitä. Jee, yeah. on kyllä ihan, muutenkin se musapuoli on jotenkin hauska kuin siinä. Siinä mangas ne puhuu niin oikein, oikein maailman oikeista biiseistä, aina semmoisia tunnettuja biisejä käyttää, mutta sitten kun tässä ei tietysti ole voinut kaikkia maailman biisejä, niin ne on tehnyt oman soundtrackin. se on niin kuin täysin niin kuin saumattomasti, ettei niin missään kohtaa kyllä tule semmoinen, että tässä olisi kuulunut olla joku toinen biisi. Että Kyllähän ne lisenssoi sitten Scatmanin, niin se oli tärkeä narratiivinen elementti sille pääjäbälle, että tämä Scatmanin biisi, jossa se ilmeisesti ne on kaikki videolla olevat on äänkyttäjiä ja Sketmen on itse äänkyttäjä. Tämä on niinku se, mistä se biisi kertoo. Oikeasti tuttu viisi, mutta en koskaan tiennyt tätä kulmaa siinä. Mun tuntuu, että mä joskus vuosi sitten tästä kuullut, mutta en kyllä Joo. yhtään muistanut ennen kuin niinku sarja mainitsi. Toi on, mutta vitsin kivaa, että tavallaan, että tollanne voi olla tosi iso innottaja. Jep. Mutta kaikkein suuri innottaja on se, että tekee vaan. <laughs> Mikä on ehkä ihan hyvä sanoma itse kullekin kyllä. Joo, kyllä se niin kuin, sanoisin, nimenomaan ainakin vähintään tällä meidän piireessä, missä on paljon koulukiusattuja, niin tota, kyllä se yleisempää on, että ajattelee, että en mä kuitenkaan pysty, niin mitä se ei vaan tee, eikä heittäydy mihinkään, missä olet valmiiksi hyvä. Niin. niin en mä koskaan siinä mielessä kyllä väsy, että sarjoilla on tää opetus antaa, koska niinku, ehkä se joskus sattuu sit jäämään päähän, jos tarpeeksi monta kertaa tai jostain just sopivasta aihepiiristä, niin on. Aihepiiristä tuli mieleen, jotenkin hauska, että mangakalla on tää sarja, joka kertoo tanssimisesta ja se on selvästi ihan inessä siinä, mutta sen toinen sarja, joka kertoo bolderoinnista, eli seinäkiipeämisestä, niin se on myös ihan inessä siinä. Yes, meillä on siitä tulee piirretty. <tos> en kote ra vai mikä hän sen sarjan nimi on. Ihan, ihan hyvä sarja sekin kyllä. Kuulostaa tärkeältä, ja mun on muutenkin pitänyt mennä joskus boulderoimaan. Mä että hyvä ystäväni nuori siipuli tykkää siitä, niin mm. siinä olisi hyvää seuraakin. Humo. Siitä sitten asioita, mihin pitää heittäytyä ja mennä vaan. Mm -hmm. Milloin me mennään? <laughs> äh, ihan urheilu. Ja sun pitää joskus sitä alkaa tehdä. Eikö voi vaan kuolla pois? Se on valitettavasti kielletty. Siellä se on vastassa joskus kuitenkin. <laughs> Haluatko se viettää sun vanhuuden päivät kiihtisenä ja vaivasena? Sitä mä en välttämättä halua. Oi voi. Hassu poika. Hienot tojaman vuoret on tässä sarjassa. Aa, oh, sinne se sijoittuu. Joo, johonkin pikkukylään tojamalla ilmeisesti. Joo, koska sehän oli niinku... Mä aloin miettiä, että missä tää on. Mä en tiedä, mistä kun siellä oli se hyvä palopuhe Pääjämältä. Sillä... Mm. Mä en varmaan voiko sitä tyyppiä kutsua apina. Mieheksi oli ehkä enemmän sellainen lampuvärjöstinpää dude, bro. Limäjä. Joo, mutta niinku, tota, et Pääjämä piti sille pitkän palopuhet. että me ollaan täällä jossain keskellä kämmäkylää mihin kaupungin trendit tulee viisi vuotta myöhässä, että mik, mik, miksi ihmeessä me välitettäisiin, miten muodikkaita tai charaime ollaan täällä, niin tota... se oli hyvä ja vaikuttava puhe, mutta mä mietin just, että missä päin nämä oikein on. Jotenkin niiden vuoriin perusteella mä luulen, että se olisi Hokkaido, jossa jotenkin se kävisi järkeen siinä, mutta sitten mä googlasin niin ja että se on tojamassa, niin sitten on. on. No. Vuoriahan sielläkin toki. Tulee lisää pyhiin vaellettavaa Espoos. Uuh, siltä puolelta Japani. Voit mennä sinne kattoon tanssia. Yes. Ja sitten, sitten katsomaan Sakuraku-estimesta. Oliko Muistaakseni sekin oli toimassa. Sitten kun oikein innostutusta Chitose-kunista, niin sitten voi samalla reissua käydä Fukuissa. Sehän on hei. oikein niin kuin, Fukuin kaupunki oikein panostanut siihen, että se on tämmöinen Chitose-pyhiin vaelluskohde, koska niillä ei ole mitään muutakaan siellä. <laughs> Mukava poika. Chihaya-furusta on sieltä kotosi, mutta siinä ei tarvitse näyttää Fukuita juurikaan. Mega nebutaisi juttu Fukuihin. <laughs> siellä on ilmeisesti kuuluisa silmälasi tehdä Aina niin jonkin, jo ihan totta. Siitä, siitä kuuluisa paikka. Käy järkeä. Eikö Aratakin on rilli rillipoika, Chihe Fursi? Kyllä on. Ja niin on oikein. Um. Ai, että on hyvä poika siinä. Joskus vielä katot kauden Vielä joskus. Hetkellä vaan täydellisiä sarjoja näkemättä. Mikä on onnellista elämää. Mikä sattuma, niin sinullakin. Ei, mä oon nähnyt kaikki täydelliset sarjat kyllä. Mutta... Ei, oon nähnyt Aharen <laughs> Oon mä sen käytännössä nähnyt. <laughs> mitään yllätyksiä, mitä Aharen voi toimittaa mulle enää niiden satojen screenshottien jälkeen. <laughs> Onko ihan varma, että olla jo tuhansien puolella? No, tuhansia sulla on kuvia, mutta et sä kyllä niin montaa mulle lähettänyt. Sä oot nähnyt niitä tuossa mun näytön säästäjällä. Mieti, kun mä katson sitä sarjaa ja mun ainoa fiilis on vaan se, että Aninta tää on tämä kohta, niin tää on, tää. Tää on tää. joo, tästä mä muistankin, aah tässä on nämä kädet. Ah. Sit sä oot saavuttanut ytimen kuin tunnissa taharenin kädessä oh jokaisessa kohdassa. No kyllä mä ne sitten sun tuparien musavisassa tunnista. Täydellistä. Olisiko se semmonen sitten? Joo, musta tuntuu, että nämä sivuraiteet alkaa mennä sellaiseen haaraan, että tuota... Halusin mä itse asiassa Van vielä sen sanoa, että se on kunnioitettava, että ne on jokaiselle päähahmolle palkannut erikseen koreografin, Oo. joka tekee ne tavallaan ne tab, niin kuin pohjalla olevat referenssivideot, mitä ne käyttää sitten niiden animoimiseen, niille kaikille tulee sitten oikeasti tosi omanlaisensa tanssimistyylit, mikä on kuuli. Joo, toi on kyllä oikeasti sitä, että välittää aihepiiristään. On ne vähän kiusallisia näköisiä silti ne tanssit mun mielestä, mutta ei se haittaa. Joo. No. Itse tykkään myös siitä, by the way, että kun tuolla on hitosti inserttejä ja musiikki soi, että ne laittaa vaan suoraan sinne, että mikä esittäjä ja mikä biisi Joo, tekee, niin tosi, tekee mm -hmm. vaan tosi helpoksi, että niissä sitten myöhemmin jos tykkää jostain. Joo, saisi olla useamminkin niin. Joo, ehkä se ei sopisi kaikkealle, mutta tänne se kyllä sopii ihan täysin just sellainen, että noni, tanssi lähtee pistetään biisi soimaan, niin se, se sopii tosi hyvin. Mm. Mutta semmoinen on meidän kattaus tältä kaudelta. Kyllähän täällä paljon kaikkia muitakin hyviä sarjoja oli, jotka nyt jäi sitten ulkopuolelle, mutta... Joo, siis äh, se, että sanoin paras kausi ikinä, olihan vaan se, että taisin laskea täältä ainakin viisasta olaista tyttöä, ja jotenkin jossain välissä tuntuu, että niitä ei löydy enää mistään, paitti ehkä sellaisista isekaisarjoista, joiden... Isoin koukkuen, niin niillä on joku vähän erilainen premissi, ja sitten ne hahmot ei välttämättä kovin panostettu, niin se on kovin innostava tulevaisuus, mutta jotenkin niin se, että näitä on joku viisi ja yksikään, ei ole just sellaisesta sarjasta, vaan ne on ihan romanssisarjojen päähenkilöinäkin, niin se lämmittää sydäntä, se on, tulee vaan hirviä hyvä mieli. We are so back, niin kuin nuoriso sanoisi. Se on ihan totta, we are so back. Shout out. Ega on jotain, noin Ja, ja Almatyan luokkaso kuninari Ja sille, missä sinä joku jävä haluaa olla, Kamen Rider, se oli bang. Ai sä so katsoit, okei. Okay. Siinä oli mahtava meijing, melkein. Jotenkin siinä oli vähän semmoinen Trillion Game vibate. No ehkä se tuli vain sieltä, että ne kaikki hahmot niin ruumiin. Hei. <laughs> trillion Game ei tehnyt mitään <laughs> Siinä just sanoit, että niinku kieltäydyit sanomasta, että tuomitset, miten sarja ulkona on perusteella, siinä sitä ollaan. On siellä se söpötyttö Trillion-geemissä minua odottamassa kaikki nämä vuodet. Kyllä. Sekin täydellinen sarja Sillä on näkemättä. Voisua onnen, Pekka. Kaikki hyvä, katsomatta vielä. Oi voi. Vähemmän on tällä kaudella sarjoja kuin mitä viime kaudella, mitä itse aion katsoa, niin ehtii ehkä katsoa jonkun vanhankin sarjan sitten. No itellä saattaa tulla meleko kiireistä, että just, kyllä, kyllä mä vähän Honorbound kattoon kaikki ne stoalaisten tyttöjen sarjat. Se on totta. Siinä on velvoitteessa. Jopa Kashivada ja Oota, vaikka se, se päijäbä on niin kuin sanonta ei helmiä sijoille, on ihan sitä jäbää varsin keksitty, Se olisi ihanaa, ilmeetön stoalainen tyttö, ja tää pelle on, että toi on ihan kamala. ilmeile enemmän. Mä pakotan sinut ilmeilemään. Niin kun... Se on vaan hänen tapansa osoittaa kiintymystä. Jos, jos saat hyvän nenän eteen, niin miksi haluat heittää sen lattialle? Näihin tunnelmiin. Näihin tunnelmiin. Poikin. Ensi kerralla Q&Ata. Todennäköisesti aika pian tai sitten joskus. katsotaan, katsotaan. hyvästi. Hyvästi.